În platou îi am pe cei mai buni, pe tot ce înseamnă Moldova, de asemenea pe telefon îl avem și pe Cosmin Gușe și pe Miruna Munteanu, iar în platou se află Dan Dungaciu, se află Cristian Diaconescu, se află Iulian Chifu și Iulian Fota. Deci dacă e ceva de spus despre Moldova și dacă vreți să înțelegeți exact ce se întâmplă acolo, toate scenariile, pentru Moldova, urmăriți jocuri de putere în următoarele două ore și veți fi conectați cu tot ceea ce se întâmplă acolo. De asemenea, vom avea imagini live cu ajutorul colegilor de la publica colegii noștri din Republica Moldova, de la televiziunea publică, dar și de la alte site-uri și televiziuni care transmit live din jurul Parlamentului din Moldova. Pentru că cred că este foarte important să știm ce se întâmplă acolo și mai ales să nu facem față provocărilor pentru că au fost foarte multe în uh, orele acestea și vor mai fi cu siguranță. Republica Moldova, nu trebuie să vă spun eu, știți toți cei care urmăriți această emisiune și toți cei care simțiți românește, că este o soră de sânge a României, deci este absolut normal că dacă ne interesează Siria atât de mult, sau dacă ne-a interesat Bosnia de-a lungul timpului, uh, sau Afganistanul, sau Iracu să ne intereseze acum cât se poate de serios, sau Ucraina, să ne intereseze cât se poate de serios Moldova pentru că devine un butoi de pulbere, un butoi de pulbere al Europei. Moldova fierbe, Moldova de peste prut fierbe, pentru că după investirea noului guvern, Parlamentul de la Chișinău se află sub asediu. Sigur că sunt împărțiți acolo, pe de o parte oamenii lui Dodon și Usatei, Renato Usatăi și Igor Dodon, cei doi care conduc două forțe pro-rusești, declarate, dar în această înconjurare, în această, în această mișcare de stradă, au intrat și forțele pro-unire, care, din, cred eu, că au fost atrase într-o cursă. Sigur că domnul Usatis sau domnul Dodon, vă vor spune invitații mai mult, mai multe cine sunt și ce, cu ce se ocupă domniile lor, reprezintă două avamposturi, așa, ale noului și vechiului țar. Pentru că atât Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, cât și partidul nostru al lui Renato Usatei, precum și Platforma de Militate și Adevăr, contestă votul dat pentru guvernul Pavel Filip. Cum o fac? Sigur, e o manipulare ordinară, servită pentru a arunca în derizori un ideal național. Această... În acest moment vedem o manipulare folosită de proruși împotriva României. La Chișinău s-a strigat unire moldoveni. Nu credeți nimic. Nu vă închipuiți cumva că vreodată domnul Dodon, domnul Sati sau chiar domnul Plahodniuc vor crede în asta. Probabil domnul Plahodniuc urmărește cu totul altceva. Deocamdată nu și-a scos proprii bodyguards care câteva mii să facă ordine în jurul Parlamentului. Probabil ar fi, fi făcut-o. Dar nu. Poate domnul Timofti trebuie arătat ca un lider foarte slab. Cert este că domnul Sturza care deocamdată trăiește în România, domnul Ion Sturza, s-a adresat în urmă cu foarte puțin timp și a cerut domnului președinte al Republicii Moldova, să, domnului Timofti, să se adreseze națiunii, să iasă public, să se adreseze în această seară națiunii. Ei bine, noi descoperim această seară ce se ascunde în spatele îndemnului cu unire moldoveni, pentru că este de o perversitate caracteristică fostului KGB și GRU care se pătrund prin FSB. În Parlament s-a intrat cu ranga. Există colegi jurnaliști care în continuare sunt blocați în Parlamentul de la Chișinău. Sunt sequestrați în Parlamentul Moldav. Polițiștii au fost depășiți de situație, par în continuare depășiți, deși la această oră, potrivit informațiilor oferite de diferite site-uri din Republica Moldova, forțe de ordine de poliție se îndreaptă spre Parlamentul de la Chișinău și se pare că au reușit să intre în Parlament foarte multe dintre aceste forțe. Cert este că se poate ajunge la degenerarea situației, dacă nu deja situația s-a degenerat, și de aici încolo se poate întâmpla orice. S-a ajuns la situația incredibilă că polițiștii s-au baricadat în Parlament și au fost luați pe sus și transmici pur și simplu din mână în mână, cu tot cu scuturi, cu scuturile din notare, afară. Președintele Partidului Liberal, domnul Gimpu, unul dintre cei mai pro-europeni și pro-București, dacă vreți, politicieni de la Chișinău, a fost huiduit. Acesta este, dacă vreți, pentru mine, poate invitați-mi o altă argumentație, pentru mine este dovada că forțele proruse pro încearcă acolo totul. Ei bine, veți auzi în această seară, în prima parte a emisiunii, de la experți, de la cei mai buni, în decriptarea șachului geopolitic pe care îl joacă rușii în zonă, ce se întâmplă de la testamentul lui Petru cel Mare încoace și mai ales care sunt ipotezele de lucru cu privire la Moldova, o țară săracă cu un PIB, sigur, extrem, extrem de mic, dar... Foarte furată, dacă se spune așa. Știu că nu vă vine să credeți că este vreo țară în Europa care să fie mai furată decât România. Dar se poate. Moldova, că e tot România, e mai furată decât România și e furată tot de politicieni. Există multe scenarii de foc pe care le veți afla, urmărind Realitatea TV, urmărind jocuri de putere. domnule profesor Dungaciu, ce se întâmplă în acest moment, ce trebuia să se întâmple și cum a degenerat situația peste tot. În acest, chiar în acest moment, în Parlamentul Republicii Moldova nu se mai află a parlamentarii, se nu se mai află, practic, obiectul protestului și în afara Parlamentului se află exact acea masă mixată despre care dumneavoastră ați vorbit, în care se întretaie diverse interese. Unele sunt, sigur, legitime, legitime în sensul de protestul democratic ar fi legitim, dar care se suprapun sau se amestecă deloc democratic de data asta cu interesele unor forțe băce din Republica Moldova care vor nu să țină Republica Moldova sau să blocheze ceea ce se poate numi, dacă vreți, în Republica Moldova rău cel mai mic. Adică constituirea totuși a unui guvern care a fost, într-un fel sau altul, salutat cam de toate cancelarile importante. Repet, ca rău cel mai mic, dar e, nici lucrul acesta se pare că în acest moment nu convine celor două forțe politice ghidonate de diverse forțe de la Moscova, un Partidul Domnului Osată și Partidul Domnului Dodon, e, care în acest moment vor să arate probabil și a legăturilor lor și celor care îi coordonează, că ei sunt forțe care pot să destructureze Republica Moldova într-un mod decisiv. E, cred că ce s-a întâmplat astăzi este doar într-un episod, sigur prognozat de foarte multe lume, în bătălia pentru reașezarea, cel puțin pe termen mediu, a Republicii Moldova pe, nouă, pe noi alieneamente, în care Republica Moldova să poată să, într-o primă instanță, să plătească salariile. Pentru că drama Republicii Moldova începe de la faptul că în decembrie, de pildă, salariile nu au fost plătite. Iar mai departe, că Republica Moldova să mențină, indiferent în ce forme uh, vagi și ambigui, un proiect care să aibă un drapel ridicat pro-vest. Că nu e vorba de pro-Europa sau de integrare pro-europeană, este evident. Dar ca Republica Moldova să fie într-un fel atașată mai mult sau mai puțin vestului. Ei, problema pentru Republica Moldova, sigur, problemele sunt enorme. Ce va urma după acest episod, care sper să se încheie cu bine, va urma o presiune extraordinară nu pe toți partenerii europene ai Republicii Moldova, dar pe România. Pentru că, dincolo de toate acestea, cred că România sau București va fi primul care trebuie să aibă o atitudine sau o reacție. Uh, cum se va constitui, cum se va configura acea reacție, asta este presiunea și asta este provocarea cea mai mare pentru România. Deci, repet, nu ce se întâmplă acum cu oricare Republica Moldova, pentru că am convingerea că nu se va produce acel blocaj al uh, depunerii jurământului de către membrii guvernului. Membrii guvernului au fost votați de către Parlament, mâine urmează depunerea jurământului în fața președintelui Republicii Moldova. Asta nu se va uh, obține, dar ce va urma după aceea, presiunea în special pe România, cred că asta va fi momentul despre care va trebui să discutăm puțin mai aplicat, pentru că România, dacă am învățat ceva din această criză sau din criza care s-a derulat în Republica Moldova în acest moment, este că nu mai trebuie să, să procedeze așa cum a procedat de aici înainte. Și de aici înainte vine o provocare și pentru noi la București, cum va arăta strategia României pe Republica Moldova având, cum să le spun, lecțiile învățate și cred care nu vor mai fi repetate pentru că n-au ajutat absolut nimănui. Domnule Fota, până unde poate, până unde pot merge protestele, cât de grav este ceea ce se întâmplă acum acolo și cum se întepătrund? unioniștii care sunt în stradă cu forțele proruse declarate? Pentru că domnul Dodon și domnul Satăi sunt declarați proruși. În primul rând, ca simplificăm prea mult, descrind situația din replica Moldova ca o confruntare între proruși și pro-europeni. Părea mea, cred că sunt mult mai complicate acolo și nu putem opera cu această distinție pentru că dacă ești pro-european, dar ești corupt, ești iresponsabil, ești incapabil de administrativ să-ți faci meseria sau datoria ca ministru, ca premier, nu știu, ca director de întreprindere, cu ce mă ajută pe mine? Deci, în primul rând, ce se întâmplă la Chișinău în momentul ăsta este încă o dovadă. Că, de fapt, problema mare pentru Republica Moldova nu este apropierea de Uniunea Europeană, este existența ei ca stat. Deci Moldova, Republica Moldova, în momentul ăsta, dovedește din nou că nu mai este un stat funcțional. În primul rând că dacă instituțiile de ordine și făceau treaba, toată această dezordine n ar fi căpătat amploare. Mă întrebați până unde se va merge. Nu știu, mâine o să vă spun. În funcție de ce văd că sunt în stare să facă instituțiile de ordine ale statului, acolo e o încălcare de lege. Nu trebuia să ajungă la situația asta. Da, ai minister de interne să-și facă treaba. O să vă spun cât de departe se merge în funcție și de cum îi vedem pe politicieni poziționându-se pe această situație. Pentru că e clar că unii vor dori să o exploateze în folos propriu. Dar asta nu va rezolva problema Republicii Moldova. Moldova, an, în 2015, a fost o catastrofă pentru Moldova. Au avut cinci guverne, dintre care mi se pare că două au fost nici măcar guverne desemnate prin voce, au fost numai persoane de, cum să spun, interimare tranzitând de la o instabilitate la alta, produsul național brut. Deci după ce au furat miliardul și uh, au dat o lovitură economiei, produsul brut, național brut a scris 2%, procent, uh, exporturile s-au prăbușit. Deci Moldova, în momentul ăsta, și eu am mai spus lucrul ăsta, este un stat falit, falimentar, prăbușit, cum vreți dumneavoastră să, să, să uh, uh, uh, o denumim. Deci problema mare pentru noi și pentru alte state, și aici a fost, să știți, că ne măsura măsură, pun pe lista asta și Rusia și uh, aliații europeni, este să ținem Moldova în picioare, apropo de ce spunea Dan nu s-au plătit salariile în decembrie, dar în ianuarie avem vreo garanție că se plătesc salariile. Deci, deja am impresia că numirea unui nou guvern trece în plan secund. Pentru că, până la urmă, ce am eu că guvernul ăsta va salva Republica Moldova când oamenii cam care sunt prin guvern și cei din spatele lor sunt cei care, de fapt, au generat succesiv crizele în 2015 în Republica Moldova. Cel puțin trei guverne în Republica Moldova au căzut datorită manevrelor pe care cei care sunt în guvern și din spatele lor le-au întreprins anul trecut. Deci de unde... aici fac o paranteză, am văzut deja comunicatul Ministerului de Externe. Mi se pare că Ministerul de Externe s-a grăbit. Comunicatul asună sună ca și cum a, deja ar credita. Adică, dacă guvernul mâine se duce în fața președintelui și este instalat și începe să funcționeze, înseamnă că am rezolvat problema și situația în Republica Moldova este stabilizată și o luăm iar cu gargarea, aia, cu aderarea la un... apropierea Unii Europene și așa mai departe. Adică ce cred eu că trebuie să facem și până la un punct sunt de acord cu ce a spus Dan, este că trebuie totuși să ducem discuția pe Republica Moldova pe realitățile de acolo și nu pe ce, pe pe care noi avem în cap de vreo câțiva ani. Pentru că sunt două mituri care se sparg în momentul ăsta vis a -vis de Republica Moldova. Se sparge mitul europenizării. Republicii Moldova, nu este încă acolo Republica Moldova. Dacă ea nu e viabilă ca stat, de unde europeizare, Și doi, o să se spargă cât de curând, dacă nu cumva deja s-a spart, dacă lumea ar ști carte, el ar fi deja considerat un mit fals, mitul unificării României cu Republica Moldova. Nu există nicio variantă în următorii 20 de ani, nicio variantă occidentală, prin care să se poată realiza unificarea României cu Republica Moldova. De ce tot agităm steagul ăsta, nu, nu, eu nu sigur, pot să da vă Există o cale. Am putea, cred eu, să facem unificarea cu Republica Moldova pe o cale este europeană, ca să zic așa, negociind direct cu Rusia, dar sunt o chestiune inacceptabilă, pentru că prețul pe care Rusia l-ar cere, ar, cum să spun, îngropa modernizarea acestei țări. Deci, e momentul să fim luciți și să discutăm pe fond și pe real ce se întâmplă acolo. Pentru că, repet, este încă o dovadă că țara asta cum să spun, creată în 1991, artificială, neartificială, sau statul, de fapt, da, corect, e corect ce spune Iulian Chifu, statul, că dacă discunde țară e altceva, chiar vreau, la un moment dat, era un text pe, pe unul din ecranele dumneavoastră, Moldova, butoiul cu pulbere al Europei. Nu o să sare Europa în aer din cauza Moldovei, indiferent ce sunt acolo. Precizarea asta trebuie clar făcută. Doi, e bine să scriem Republica Moldova, pentru că dacă operăm cu ideea de Moldovă, intrăm într-o altă realitate geopolitică care nu prea ne avantajează. Deci, ca o primă concluzie, un stat pe marginea propastei se va prăbuși, rămâne să vedem, doi, dacă se prăbușește, cine îl salvează. Domnule Ministru Iaconescu, cum poate influența o prăbușire a Moldovei direct, România, și în ce măsură autoritățile de la București a trebui să aibă poziții, mai nuanțate sau mai clare, mai directe în ceea ce se întâmplă peste prut. Deocamdată o poziție a Ministerului Afacelor Externe și o a Partidului Național Liberal, dar am două destul de vagi. Seci. Pentru cine a lucrat în sistemul de stat din România, cred că trebuie să fac următoarea mențiune. Am tot văzut în tot felul de studii, tot felul de oameni care se pricep în România, toată lumea se pricepe la orice Spunând că România n-a făcut, n-a făcut atât, n-a făcut mai mult sau mai puțin. Niciodată, cazul Republica Moldova nu a lipsit de pe agenda reprezentanților României din analiza instituțiilor românești. Că s-a făcut mai bine, că s-a făcut mai rău, că au fost sprijiniți unii și nu alții sau anumite proiecte sau fi au lipsit niște proiecte sau niște strategii, astea este altceva. Dar uh, ideea că se descoperă acum ou sau găina din punctul de vedere al aportului României spre Republica Moldova este greșit. În al doilea rând, uh, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, trebuie să, vă, să vedem de la ce premiză de real politic plecăm astăzi. Aceiași politicieni care astăzi, după părerea mea, au creat o stare de confuzie și un haos, punând în pericol însă și existența statului Republica Moldova, Aceiași politicieni, deci, dintr-o coaliție numită europeană, pentru că ei în numele partidului aveau titlul european, au reușit trei ani la rând să fie cei mai performați parteneri din Est în ce privește planul de acțiune în perspectiva acordului de asociere a șase țări din parteneriatul oriental în relația cu Uniunea europeană. Au reușit să semneze, chiar într-un an complicat politic intern, anul 2014, acordul de asociere, acordul de liber schimb, și de comerț liber între Uniunea Europeană și Republica Moldova, astăzi, în Parlamentul European, se discută perspectivele acestor acorduri pentru doar trei state care au reușit această performanță, adică Georgia, Ucraina și Moldova. Moldova fiind, pe anumite cotații, prima dintre ele. Este o, realita o realitate pe care tot ei au aruncat-o în aer. Practic, pe aceste partide și pe aceste coaliții s-a suprapus uh, stigmatul corupției. Corupție endemice, acea corupție de stat în care interferențele între, între politic și economic, mă rog, și zona de afaceri, să zicem, de ajung să uh, guverneze chiar interesele statului. În acel moment s-au creat două efecte aproape automat. Primul, slăbiciunea instituțiilor care, într-o manieră absolut ciudată, sunt împărțite politic, chiar și instituțiile care se ocupă de drept, se ocupă de justiție sau se ocupă de siguranța națională. Și a doua, a doua consecință obligatorie a fost detașarea instituțiilor internaționale, mai ales a celor financiare. După ce s-a furat și miliardul, sub mandatul Coaliției Europene, a, s a dispărut miliardul, un miliard când tot PIB-ul lor e de șapte miliarde, Instituțiile financiare s-au dat deoparte. Practic, ceea ce a însemnat prelungirea deciziei politice europene prin Fondul Monetar, Banca Mondială, Comisia Europeană, au transmis celor de la Chișinău următorul mesaj. 1. Stabilizați țara, din punct de vedere politic, o păstrați pe calea reformelor. Unde chiar ne-ați dovedit că se poate? Nu numai că ne-ați promis. Chiar ne-ați dovedit că se poate. Și reluăm discuțiile. Peste un an de zile, au avut alegeri acum un an și patru luni, nu? Da. 30 noiembrie 2000. Peste un an de zile, conflicte politice peste conflicte politice. Absența unui minim guvern instrumental la Chișinău, care să reprezintă un partener. O vedea după aceea, credibil, necredibil, dar un partener. Și intrarea, în ce spunea Dan Dungaciu, într-o situație de criză economică profundă. Ce au generat toate aceste lucruri? Nemulțumirea cetățenilor, pentru că nici socialiștii, nici comuniștii, nici rușii, nici mongolii, nici pinguinii nu ar reuși să cultive un anume proiect fără preexistența nemulțumirii poporului. A vizat dar mă opresc aici, că am vorbit prea. Dar, uh, dincolo de aceste aspecte, restul putem discuta de marile jocuri, etc. Dincolo de aceste aspecte, astăzi, iată că ai un guvern, avem un guvern și de bine, de rău, cu jumătate de gură spunem, slavă Domnului, că ceva acolo, dar care are o carență de legitimitate. De bine e de, de bine în, în, mi, de în bine guvernul ăsta? Că eu nu știu să vă... Când o să monitorizez cu o emisiune, atunci îți da. uh, Și faptul că există deocamdată și faptul că în acest moment are mari carențe de legitimitate acest guvern, generează tensiunile din stradă. Faptul că în stradă, cei care demonstrează au la rândul lor mari carențe de legitimitate, ridică foarte mari semne de întrebare în legătură cu mesajul pe care îl poartă. În această stare de haos și confuzie, în primul rând, clasa politică de la Chișinău va trebui să găsească o formulă. Altfel, se prăbușește țara cu ei. Dacă permiteți, îmi permiteți, în să dar trebuie să completez aici ceva. Apropo de clasa aceasta politică din Republica Moldova, sigur că Anul 2014 a fost anul marilor semnături. Aceste semnături pe acord de asociere s-au făcut ca urman unui sprijin extern fabulos din partea președintelui Putin și a Federației Ruse, care după episodul crimei asigur că au împins Uniunea europeană spre un gest care a făcut să intre în accelerație, inclusiv semnarea aceasta. Sunt perfect de acord că această clasă politică, sigur, a reușit această performanță. Dar, din nefericire, faptul că noi am cauționat extrem de mult prestația acestei clase politice, ne-a făcut ca 2014, același guvern, să fie anul în care Republica Moldova a vândut aeroportul unei companii rusești și 2014 a fost anul în care s-a furat miliardul. Deci această, această nevoie aproape obsesivă de a avea o victorie, o performanță pe care să ne așezăm, noi așa, ca o insignă la, la rubrica Uite și noi avem performanțe partenerii estic, a făcut să ocultăm ce se întâmplă în spatele cortinei Republica Moldova. Și, din păcate, ne-am uitat numai la partea plină a paharului, acea semnare acolo de asociere și liberalizarea vizuală. Dar în același an, același guvern, fura și miliardul, vindea și aeroporturi Ei, lucrurile acestea cred că ar trebui să fie puse de către România, în primul rând, și de partenerii noștri europeni că tot România într-o primă instanță trebuie să le furnizeze expertiza reală și uh, cu valoare de utilizare pe Republica Moldova, la lecțiile învățate. Adică, sau la lecțiile pe care uh, să ni le asumăm în așa fel încât să nu mai uh, uh, privim Republica Moldova doar prin prisma fanfarelor care cântă și drapelor europene care se flutură în piața Maria Dumnezeu Națională. Domnule Chifu, ați fost de foarte multe ori la Chișinău, Urmăriți cu atenție ce se întâmplă acolo, sunteți unul dintre cei mai buni cunoscători ai situației de la Chișinău, cum arată guvernul care astăzi a ajuns în Parlament, cât de mult este legat de uh, domnul Plahoniuc, cât de mult este el pro-european sau pro-rus uh, și mai ales în ce măsură situația explozivă de acolo poate să afecteze România. Avem de face, într-adevăr, cu, cu un guvern care a reușit să treacă prin Parlament cu 57 de voturi, mai mult chiar decât uh, semnăturile pe care reușește, uh, reușea să le strângă. Uh, forțele politice care compun acest guvern sunt uh, două forțe politice pro-europene din fosta coaliție, Partidul Liberal, Partidul Democrat, dar și o grupare așa intitulată Comuniști Pro-Europeni, ruptă din Partidul Comuniști, și un număr de deputați, cumva, strânși la bucată din Partidul Liberal Democrat. Deci, o coaliție, până la urmă, făcută bob cu bob, o coaliție care ridică semne de întrebare oricui se uită la capacitatea de a susține reforme dure și reforme complicate, pentru că trebuie subliniat că, indiferent de eticheta pe care o punem pe acest guvern, pro-european, evident, ca etichetă, dar eticheta pro europeană a foarte multe lucruri în Republica Moldova, inclusiv un an de stagnare. Ei bine, dincolo de această etichetă, contează foarte mult ce va face din punctul de vedere al reformelor. Pentru că în momentul de față nu mai există nici măcar un timp în care un guvern să poată răsufla sau să învețe drumurile. De altfel există o continuitate a acestui guvern. În principiu sunt aceleași figuri din partide și ceva... Haideți să le spunem tehnocrați cu susținere politică, mă rog, o, o chestiune de genul ăsta, însă fără personalități marcante care să-și asume o responsabilitate de asociere cu un asemenea guvern. De asemenea, mai există niște probleme majore a acestui uh, guvern care din nou, vă spun, este obligat să facă reforme, în caz contrar nu are nicio șansă să acceadă la finanțările externe, nici la o negociere cu Fondul Monetar Internațional, nici la formulele de asistență de urgență respectiv pe termen lung, și nici măcar la fondul pe care România l-a promis Republicii Moldova. Deci în momentul de față suspiciunea este atât de mare încât există o formă de carantină care va trebui să demonstreze pe termen foarte scurt dacă acest guvern este reformist. Ca să revenim la componență. Marea problemă a acestui guvern este faptul că are, este creat, dacă vreți, în jurul unui partid care în alegerile la termen de la 30 noiembrie a avut doar 19 deputați din 101. Astăzi are 35 în jurul formulei cu care constituiește baza guvernului. Mai mult, absența unor partide pro-europene din Parlament, lipsa unei negocieri, a unei abordări inclusive a unui guvern, ceea ce însemna pe partea cealaltă și o pertractare deschisă a funcțiilor, o reechilibrare a funcțiilor în stat, acest lucru nu s-a făcut și, evident, acest lucru creează o dificultate în plus a formulei de guvern de a merge înainte, tocmai pentru faptul că unele dintre partidele. Din chiar reprezentate în Parlament, Partidul Popular European, dar și Partidul Liberal Democrat din Moldova în forma sa de decizie statutară, au hotărât să privească din exterior, să rămână în opoziție, tocmai gândindu-se la etapa următoare. Și aici este poate partea cea mai importantă a, întregii, a întregului construct și dificultatea. Pentru că aici nu vorbim despre alb și negru. Nu vorbim despre uh, o soluție care să satisfacă sau care să fie salutată cu efuziune de vreo cancelarie. Cu atât mai puțin până nu vedem că acest guvern livrează, începe să uh, producă reforme. Ci discutăm despre elemente negative. Unul este, într-adevăr, alunecarea, reorientarea politică a Republicii Moldova. Un lucru poate care nu s-a spus, am avut manifestanți în stradă, am văzut tipul de acțiune la care s-au pretat, cei doi lideri, Igor Dodon și Renato Usat, i-au venit de urgență cu avionul, gândiți de unde, de la Moscova. Opa. La ora 6 după amează au aterizat, deci în momentul în care în Parlament se derula uh, votul pentru, pentru uh, acest guvern. Uh, de ce trebuie doi lideri de partid proruși, asumați unul într-o zonă de influență, un altul într-o zonă, să zicem, mai oficială, oficioasă, să-și trebuie să meargă să-și ia indicațiile de la Moscova cum vor proceda și cum vor manevra lumea din stradă. Dar asta este o întrebare care rămâne. Deci avem tema reorientării strategice a Republicii Moldova, care a fost evitată sau amânată cel puțin prin, uh, prin acest guvern. Avem cel de-al de-a de doua componentă care, pe care o reclamă o mare parte din cei din stradă dintre cei care au venit în mod legitim să-și manifeste dezaprobarea și asta ține de faptul că un oligarh, un om, un partid, minoritar altfel în raport cu, cu, cu ceea ce însemna Parlamentul, 19 parlamentari, începe să domine politica din Republica Moldova, să-și adjudece poziții politice, iată, are poziția de, de președinte al Parlamentului prin filmul său, prin președintele Candu, are acum primul ministru, e adevărat, este un reprezentant al Partiului Democrat, nu, nu gândim în termeni absoluți de proprietate sau de coordonare, dar există tendința și interpretarea naturală în stradă a unei acaparări a tuturor funcțiilor acestora de prim plan și acesta este, aceasta este a doua problemă care există în Republica Moldova. Cea de-a treia ține de faptul de altfel remarcat și de către primul ministru, în mod știu eu cumva ironic, de către primul ministru desemnat la vremea aceea, când și-a rostit discursul, sau cât a putut să rostească din discurs, în vociferările din sală ale partidelor socialist pro-rus, ei bine, remarca faptul că întreaga clasă politică este complet decredibilizată. Este un lucru real, însă reconstrucția unei clase politice, până la un moment de alegeri, la termen s-au anticipat, eu zic anticipat dacă acest guvern nu, nu, nu livrează, la termen, dacă începe să producă niște reforme și eventual își recalibrează echilibrul politic, e bine, nestabilizarea și reechilibrarea factorilor de putere din Republica Moldova împinge, de fapt, Republica Moldova către alegerea anticipate cu riscul de a redebalansa complet și orientarea politică de acolo. Și mai există un punct pe care aș vrea să-l subliniez, ține tot de viitor, Recompunerea clasei politice este un punct absolut obligatoriu, însă nu trebuie să uităm că cetățenii Republicii Moldova trebuie să viețuiască, să trăiască și azi, și mâine, și poimine, nu numai peste trei luni când acest guvern va fi livrat și va fi intrat în niște acorduri internaționale sau va demonstra că e capabil să funcționeze și va primi sprijin. De aceea, acest guvern, instalarea acestui guvern a fost obligatorie de aceea a fost salutată de către toată lumea. Nu este adevărat. un punct de... Un domnul, un de de... De... continuăm. Cosmin Gușo se află pe telefon. Bună seara, Cosmin. Bună seara tuturor. Cum avem în platou trei fost consilieri prezidențiali, un fost ministru de externe și un consilier prezidențial al președintelui Moldovei, domnul Dungaciu. Așteptăm analiza și comentariul tău pe ceea ce se întâmplă în Moldova. De asemenea, ai lucrat în Moldova, cunoști bine situația de acolo. Chiar asta remarcam. Nu cred că se putea mai bine într-un moment de criză, dacă e, suntem, să spunem, puțin cinici și ne gândim într-un fel poate mai lucid decât ar trebui la soarta celor din e, Moldova, decât această distribuție cu trei consilieri prezidențiali, inclusiv ministrul de externe, unul dintre ei, din România, care s-a ocupat de partea externă și de partea de securitate națională, și un uh, prieten al nostru, geopolitician, care a fost în anul 2010, un an foarte complicat pentru Republica Moldova, consilier prezidențial al domnului Ghimp, președintele Moldovei, din acel moment. Înainte. Mă refer însă la Moldova. Am urmărit toată dezbaterea cu, cu mult interes de la început. Vreau să spun că referirea ta la eh, migranți și la potențialul pericol instalat în România, apropo de eh, zonele extremiste din partea arabească a lumii, care sexternalizează conflictele pe teritorii Europei, este una care, din nefericire, și conform informațiilor mele, a devenit efectivă în România. Din fel de fel de mecanisme, care unele țin de familie, altele, altele țin de afaceri, au fost internalizați, oameni cu potențial euh, exploziv în sensul în care aparțin sau simpatizează anumite grupări teroriste și pun acest lucru în condițiile în care știu că instituțiile statului, în special sri este foarte preocupat și monitorizează cu atenție și precis aceste elemente care ușor, ușor se mută ca potențial de conflict din vest către est, iar acum gândindu-ne la ce înseamnă Moldova noi trebuie să recunoaștem, avem o frontieră și o graniță total penetrată cu Republica Moldova Moldova la rândul ei având o graniță foarte fluidă cu Lumea post-sovietică bineînțeles, cu ceea ce se întâmplă în Rusia la Moscova. Și dacă punem axa Siria-Rusia eh, eh, în acest context cu potențial exploziv pentru România, și din studio, sigur alături de mine și de tine și alții, vor putea să explice foarte bine cum România pe această hartă a posibilelor eh, incidente a devenit foarte fierbinte. Asta cred eu, asta știu eu. N-am făcut decât să vin în completare la ceea ce, ce, ce ai spus mai devreme. Acum, am trei lucruri de subliniat și o să fac foarte pe scurt. Avem un plan formal, avem un plan informal al conflictului din Moldova și avem un incident geopolitic fără precedent la granita se referit la NATO și a Uniunii Europene, care de fapt înseamnă lupta pentru frontiera dintre euro și euro Dacă e pe trut sau dacă e pe nis. Dar se încep cu planul formal. mod normal la Chișinău avem un Parlament validat, un guvern validat de asemenea de către Parlament, care încă n-a depus jurământul, un președinte care pare bine stabilit în scaun uh, cu niște bâlbe de exprimare publică, un lider politic al uh, noului guvern, care este Partidul Democrat al domnului Lupu, dar, de fapt, al lui uh, Plahotniuc, și o inactivitate instalată atât a Uniunii Europene și a NATO, mai pe a Statelor Unite, cam este planul formal despre care vorbim. În plan informal, ăsta, adică ceea ce știm, nu prea spunem, a fost geopolitițenii. multe lucruri, dar nu prea le spun. Avem un Parlament dezastruos la Chișinău, nesusținut public, cu niște partide care formează majoritatea și care mâine împreună nu fac 10% din opțiunile cetățenilor moldovei. Avem un președinte care pare șantajat în acțiunile sale, cum am zis, de moșulică și îmi cer scuze dacă se simte genit, așa mă înțeles că s-a supărat, domnul am zis că are gesturi de moșulică, data sunt gesturile foarte timide, nesigure, generatoare de instabilitate. Avem un guvern care pare un guvern de casă al lui Vlad Plahodniuc și acest atribut de guvern de casă generează probabil și prezență din partea unioniștilor în piață în acest moment. O economie prăbușită, după cum descria înțeleagă foarte bun Dan Dungaciu, cu salarii e, neplătite și cu acorduri internaționale e, care s-au prăbușit la rândul lor și pe care anumiți oameni de la Chișinău speră ca aceste acorduri să fie rezolvate prin efort românesc. Un europenism, apropo de fost alianță de integrare europeană, e, decedat în moarte clinică, dar nedeclarată deocamdată și un e, rusofilism care acționează pe cel puțin trei planuri politice apropo de Dodonul satei Voronic. Igor Dodon este un adulator al lui Vladimir Putin, care, sigur, Putin nu a arătat această șansă și s-a și pozat în campania electorală, dându-i un avânt electoral lui Igor Dodon, un fost pui al lui Igor Voronin, crescut lângă Vlad Plahornioc, în Partidul Comunist din Moldova. Avem apoi acest rusofilism de tip KGB a lui Renato Ustatui, care a prins foarte bine la moldoveni dovadă eh, afiliația lor către est și nu către vezi, și apoi avem acel rus tip nostalgic al Voronin, după cum spuneam la început, deci toate aceste trei curente ocupă piața politică din Moldova într-o într proporție ultra majoritară pe care noi nu suntem în stare să o cuantificăm astăzi și nici să ne închipuim ce ar trebui să facem, repet, în condițiile în care conflictul este la graniță. Statul moldovenesc poate să fie foarte bine descris prin imaginile care s-au derulat la de realitatea TV în această după amiază și seară, cu polițiști care primau castane peste caseta lor cu vizor din partea unor protestatari care nici de cum nu păreau atât de războinici, în schimb, polițiștii erau foarte umili. Și al treilea punct pe care vreau să-l ating este acesta... Legată de geopolitică. Conflictul instalat în Republica Moldova deja scoate în evidență necesitatea retrasării frontierei între euroatlantism și eurasiatism Din nefericire pentru noi, o situație la Chișinău care nu este favorabilă euroatlantismului. Pot să spun că este favorabilă deocamdată, dar doar deocamdată moldovenismului, adică acelui principiu de a suge la două sârți, îmi pare rău că suntem de atât la Moscova cât și la București, dar asta îi caracterizează și asta l-a făcut pe cineva, că Vlad la să progreseze atât de mult, pentru că el este acest moldovean tipic care dorește așa ceva. Conflictul însă este explodant, foarte, foarte, foarte grav. Iar turneul european al lui Tăcian Cioloș, pe care l a început, cred că ar trebui să se concentreze mult mai mult pe acest potențial exploziv, această discuție despre frontiera prutului pe care o apărăm din ce în ce mai greu. Și dacă se instalează acolo o stare de mega instabilitate în următoarele două săptămâni, să vedeți că nu mai putem să o apărăm pentru că este total penetrată. Și atunci se va pune problema Schengenului, ului și a tuturor acestor calcule economice politicianiste de inspirație olandeză care ne-au blocat această integrare în Schengen și această a frontierei pe prut. Sigur de care fostul prim-ministru corupt Vlad Filat nu este străin dânsul, pentru că tigările plugarul se fumează peste tot în Europa, Probabil și pentru că dânsul fumează țigări plugarul și că a dorit prin rețeaua de moldoveni de câteva sute de mii din Europa să poată uh, rotunjească veniturile unor foarte corupți politicieni care s-au dat drept euro uh, drept uh, iubitori de România și, de fapt, n-au fost decât iubitori de avere personale. Acum, responsabil pentru asta, zic că putem găsi. Îi vedem pe foarte vocalii Băsescu și Ponta nimeni nu-i întreabă din partea României. Domnul Băsescu, pe ce s-a bazat favorabilizarea pe care a făcut-o lui Vlad Silat? Cine v-a spus că dânsul nu este un potențial uh, pericol pentru România în condițiile în care este atât de susținut și în condițiile în care știm că este atât de corupt. Domnul Ponta, ați fost prim-ministru? Cum ați dezvoltat această, reacție, această relație cu partidul Democrat din Moldova știind că acolo se întâmplă lucruri ne la locul lor este echivocă relația de iubire cu România. Cine v-a pus să vă pozați cu Vlad Vlahodiuc dacă n a fost sigur că Vlad Vlahodiuc este un proromân în calitatea noastră de prim-ministru? Ați avut interese financiare sau nu? Îmi spun de domnul Ponta, zic eu dacă l a întrebat cineva. Doamna Merkel, Germania și-a asumat relația cu Vlații Vlați în calitate de prim-ministru. Ce a făcut pentru integrarea europeană a Republicii Moldova? Ați da o relaț cu acest domn? Sau? împotriva potriva construit niște punți prin Comisarul pentru Integrare Europeană, care a fost al Germaniei și care a făcut nenumărate vizite la Chișinău, fără să pună problema că ajunge în această stare de stat eșuat, nostalgic, după Uniunea Sovietică, un stat post-sovietic, care, dacă va evolua așa cum ne arată astăzi, ne va duce într-un scenariu desperiat pentru noi, pentru că este exact granița noastră. Și chiar Statele Unite, care n-au chestionat ambasadorilor de la Chișinău, o ambasadă foarte frumoasă și foarte apropiată de sec domnului Plahoniuc, în ce fel își administrează relația și rapoartele legate de pericolul ca această zonă să nu mai aparțină unei zone de influență euroatlantică și unei zone de influență post cu acest accent de moldovenism pe care atât Plahoniuc, cât și Lupu, cât și Filat l-au imprimat în condițiile în care nimeni nu a comentat. Asta e situația. Ne place, nu ne place, asta trăim, dar este una foarte periculoasă și, repet, un potențial explodant. Vă mulțumesc, mulțumesc, Cosmingușă. Continuăm discuția noastră și în următoarea oră avem date noi de la Chișinău cu invitații mei din platou, domnul Iulian Chifu, domnul Iulian Fota, domnul Cristian Diaconescu și domnul Dan Dungaciu, imediat după foarte scurtă pauză publicitară. Continuăm analiza ce se întâmplă în Moldova. Informații de ultimă oră. Protestatoarele au fost coși din sediul Parlamentului. La fața locului sunt peste 500 de polițiști. Liderului Partidului Liberal din Moldova, Mihai Gimpu, i-a fost part capul în timpul protestelor. A fost bătut de protestatari. Acesta este momentul în care a fost agresat. Acesta este momentul în care Mihai Ghimpo a fost agresat de protestatari. Acestea i s-a spart capul în urmă cu puțin timp la ieșirea din Parlamentul Moldovei. Scene de coșmar la Chișinău. <coughs> Jurnaliștii blocați în Parlament au transmis că au simțit miros de fum la un moment dat și nu li s-a permis să părăsească, să părăsească... Clădirea Parlamentului. Uh, ambasada Statelor Unite la Chișinău îndeamnă autoritățile să se întâlnească imediat cu protestatarii. Deci ambasada Statelor Unite la Chișinău uh, îndeamnă... Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a venit cu un mesaj către protestatari și polițiști. Aceștia sunt îndemnați să se abțină de la acțiuni care ar încuraja sau a provoca violență, notează Unimedia MD. Într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii cere autorităților să discute de urgență cu manifestanții. Aceasta este informație de ultimă oră venită din Republica Moldova. De asemenea, mâine jos se escandează în momentul ăsta jos strădătorii, nu plecăm acasă la... Timofti este informat despre ceea ce se întâmplă. Mâine președintele va anunța ora și locul unde va fi investit uh, guvernul. În continuare sunt uh, câteva mii de oameni. Unele site-uri dau 1.500-2.000, alții 3 mii, alții 1.000 uh, de oameni la, uh, la Chisinau. Este interesant și modul în care la modul în care este tratat evenimentul în presa internațională pentru că uh, BBC News spune, votul acordat prim-ministrului Pavel Filip, desemnat în această funcție de principala coaliție pro-europeană, vine după luni întregi de criză politică, dar a fost boicotat de opoziția pro-rusă, asta a transmis BBC. Problema, parla, protestatari au intrat în clădirea Parlamentului din Republica Moldova și au intrat în conflict cu polițiștii, uh, scrie portalul de știri Russia Today. Jurnaliștii străini citează în general presa locală și știu că poliția a reținut mai mulți protestatari după ce aceștia au pătruns în clădirea Parlamentului. De asemenea, opoziția pro-rusă a boicotat votul. Mai devreme, Parlamentul a investit guvernul pro-european condus de Pavel Filip, ministru în exercițiu al tehnologiei informației. Sunt o parte din informațiile publicate în presa internațională despre ce se întâmplă la această oră la uh, Chișinău. Uh, vă reamintesc uh, violențe acolo. Liderul Partidului Liberal, uh, domnul uh, Mihai Gimpu, a fost agresat de protestatari. Acesteia i s-a spart uh, capul fiind uh, lovit în momentul în care părăsea, în care părăsea uh, clădirea Parlamentului. Domnule da la activă, să bă și cu reacția Ministerului Afaceri Externe Român, care urmărește cu atenție voții la Chișinău, îndemnăm la calm și facem apel la toți actorii politici din Republica Moldova să acționeze cu toată răspunderea pentru desfășurarea procesului democratic de investire în funcția guvernului Pavel Filip, guvern care a obținut votul de încredere în Parlamentul legitim de la Chișinău. Doar în felul acesta, parcursul democratic, stabilitatea și obiectivele proeuropene ale Republicii Moldova pot fi urmărite și îndeplinite fără sincope spre beneficiul cetățenilor țării. O remarc doar pentru că este o recunoaștere este o reacție a o greșeală. autorităților robune. Asta este o greșeală. Deci guvernul este recunoscut înainte. Să știm nu, ce nu vrea vorba, să facă să dovedească. Da, este recunoscut nu. procesul și votul. E Comunicatul, este... indirect, este o recunoaștere a guvernului. Bun. Eu aș fi așteptat în primul rând să văd ce vrea să facă guvernul ăsta. Ținând cont de toate semnele de întrebare pe care le-am asupra lui. Aș fi așteptat să văd cât sunt de serioși, pentru că m-am săturat de promisiuni de reformă și de atitudine demnă venite de la Chișinău și după aceea neconfirmate. E un lucru pe care noi nu reușim să-l înțelegem. România, noi ne-am pus o brațul pentru oamenii aia la Chișinău. Eu cred că ea au datoria și obligația față de noi să se țină și ei de promisiunea pe care le-au făcut. Eu le-am promis lor sprijin. Și peste tot pe unde m-am dus, spunea Cristi Diaconescu mai devreme aici, n-a fost reuniune unde România să nu pledeze cauza Moldovei. Deci eu mi-am pus o brațul pentru oamenii ei. Deci am bătut la partea Europei, spunând primiții și pe ei că sunt de onoare. Și s-au dovit a nu fi de onoare. Mă refer, bineînțeles, la clasa politică, la lidă. Nu, nu mă refer la oameni. Deci eu am fost țepuit, și nu mă feresc de cuvântul ăsta, ca guvern al României, ca țară, dacă vreți, ca popor, de mai multe ori. De deci, ce în continuare îi creditez fără să am cât de cât uh, inteligența și răbdarea să văd dacă într-adevăr se apucă de reforme, dacă și ăștia fură o mâine? Da, deci... Ce garanție am eu că guvernul acesta este de competent? Dar tu credi că, spuneți că, de fapt, acest guvern nu, are, nu. nu reprezintă o garanție că, Europa, că Moldova se schimbă? Moldova o să arunce în aer toată credibilitatea pe care România o are în Europa, datorită modului în care, cum să spun pur și simplu. De, am impresia că sunt în sclavilor. Am impresia că sunt în sclavilor. Noi ne ducem și am le predăm cauza, în ei se, în se întorc la uh, Chișinău. Și fac ce știu ei mai bine. Cum se spune aici? Joacă la două capete, se dau pro-europeni și se... Cum să spun? Laudă cu niște etichete, după care fură miliardul, dau aeroportul la ruși. Adică, nu am impresia că suntem bătaia de lor de joc la un moment dat. Cât or fie de frații noștri și ținem la ei și în continuare să-i ajutăm cu tot ce putem. Dumnezeu, dar trebuie să se schimbe ceva în atinele lor acolo. Absolut de acord. Păi, mi se să livreze, nu te supăra. În în încep să de mi se pară de mai onorabil pro-rușii la Chișinău, decât ai noștri pro-europeni și pro români. Deci m-am săturat de jocurile lor. Eu nu pot să, chiar așa, să mă supăr pe stat. Păi haide să punem Păi nu, nu m-am supărat. Nu, nu, lasă-mi că nu-i vorba de frontera. Iulian, adică, Iulian, am pretenție de la politicianul român să facă ce trebuie și vorbim de schimbarea clasei police în România și tolerăm în continuare nu pe, Am nimeni. mai cuvinte rele în cap Pe indivizia la Chișinău cu apucăturile a. lor Care sunt numai europene nu, nu tolerează nimeni, dar o clasă politică pe la Chișinău Nu se de poate ce schimba trebuie... peste noapte Auzi, Ne sperie faptul că, că vin dodor trebuie... și usate La putere și e o variantă proastă Dar varianta de a la pe placa La guvernare e mai bună Eu asta vreau să știu de la voi Voi credeți că în Republica Moldova lucrurile merg bine acum Pentru că avem un guvern în sfârșit votat? Eu zic că n-am e, e mai bună varianta decât să vezi Ce strategică care Republicii Moldova, din punctul meu de vedere. Moldova e ca un brach ofilit. Este un personaj cu pistol, care n-a fost în stare să-și obține mandatul de prim-ministru pentru că i-a fost refuzat. Moldova e ca un brach uscat. Obține vreodată vreun mandat pentru mai trebuie niște voturi care trebuie negociate neapărat cu partidele europene din Republica Moldova. Eu cred problemele ne supărăm ca pe, pe, pe, pe, pe Da, eu sunt supărat pe ei, pentru că ce, ce, nu sunt serios, nu sunt oameni de onoare. Apropo ce s-a spus aici intervenția <coughs> lui <Cosmingușa. coughs> Prima, Sigur, problema de primă instanță este... Ce va face Republica Moldova mâine nu astăzi. Dincolo de evenimentele trage și sigur că este de uh, absolut regretabil ce, ce s-a întâmplat și uh, lui, președinte a fost consilierul sale când era președintele Moldova. Dar dincolo de asta, dincolo de asta, Republica Moldova va avea o enormă problemă mâine. Eu nu cred că uh, ce se întâmplă acum în Republica Moldova va avea efecte politice sau geopolitice. Nu este un euro mai dan în, Republic în republica Moldova astăzi, uh, indiferent că sunt în piață oameni care cred că lucrurile trebuie modificate. Radical și chiar pre ar prefera nu, o schimbare geostrategică uh, pentru că se dezamăgită de ce se întâmplă clasa politică. Dar nu este un Euromaidan și nimeni nu validează Qatar, uh, Nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană, nici partenerii europene Republicii Moldova, nici România. Deci nu avem de a face cu un Euromaidan, avem de a face cu o forțare, dacă vreți, nici măcar pentru luarea puterii, după părerea mea, și de crearea unui permanent haos în Republica Moldova, probabil uh, că foarte multă lume ar fi mulțumită ca România să-și întoarcă complet definitiv fața de la Republica Moldova, în așa fel încât Republica Moldova să nu fie nici în spațiu european, că nu poate fi, și să nu fie nici în spațiu asiatic, că nimeni nu poate plăti să fie acolo. Deci Federația Rusă în acest moment nu are suficientă capacitate financiară să țină Republica Moldova pe orbita ei și de asta nu va face niciodată. Ea nu este în stare să plătească până în aprilie 2015. Au fost plătiți cei 15 dolari în plus la pensiile transistrenelor și salariilor. Federația Rusă face asta. Deci, de 15 pe lună, în fiecare lună, de 15 dolari, pensionarilor și salariaților din tranziție. Banii pe care îi dă Federația Rusă. Ei, din aprilie 2015, Federația Rusă n-a fost în stare să plătească acești bani. Deci nu are bani nici măcar pentru tranziție. Ea trebuie să plătească Donbasul, ceea ce din ce ce mai scump, trebuie să plătească Crimea, trebuie să-și plătească propria criza economiei. Deci, Federația Rusă, în acest moment, nu vrea să ia Republica Moldova să o gestioneze. Dar îi place foarte mult ca Republica Moldova să fie un haos permanent din care Republica Moldova să nu-și revină. Asta sub aspect geopolitic. Sub aspectul concret al zilei de mâine, Republica Moldova trebuie să înceapă să plătească și salarii. De sunt trei tipuri de cheltuieli pe care Republica Moldova, are, orice stat le are, nu? cu plata, salariilor și pensiilor, investițiile și cheltuielile curente. Republica Moldova nu mai face investiții, nu mai are cheltuieli curente decât foarte vaci și ajunge să nu-și mai plătească salarii și pensiile. Ce va trebui să facă Republica Moldova? Să facă un acord cu Fondul Monetar Internațional. Când vine Fondul Monetar Internațional Republica Moldova? Probabil în februarie. Dacă se cade de acord și Republica Moldova își asumă niște reforme extrem de dure, probabil că prin mai vor veni banii Fondului Monetar Internațional. Ei, perioada aceasta nu va fi extre... fondului. Până extre... nu miliardului, extrem... De de nu vor veni fundul... bani din... Condițiile vor fi ca furtul, miliardul să fie pus la datoria de stat. Care e o, o chestiune politică extrem de gravă, pentru că trebuie să-și o asume la bucești și să o plătească noi așa tot cetățenii Republicii Moldova. Deci, vor un foarte, foarte complicat. Percepția, în acest moment, în Republica Moldova este așa cum o avem noi. Apropo de copacul care trătea de la rădăcină. Să știți că cel mai important partid din Republica Moldova, dacă ar fi să, să judecăm, un loc să ar judecăm fi. metaforii, ar fi partidul celor care vor reunificarea cu România are 23% în sondaj. într o ce creștere mai mare parte de vector este cel care nu vrea nimic, care nu este vrea nimic în clasa politică. Este... fiecare fiecare fie se lucru. uită la ce pot să producă nu un vector politic și strategic. Ei bine, această creștere nu vine neapărat dintr o uh, dragoste subită care ar fi apucat pe toți uh, cetățenii Republicii Moldova față de România. ci din sentimentul că Republica Moldova nu și poate reveni sau nu se poate scoate din apă trângăse singură de păt. E acest sentiment pe care tot România va avea de gestionat pe termen mediu și pe termen, nu devine tot mai acut acolo. Tocmai pentru că această clasă politică nu e capabilă pe termen scurt să livreze ceva. Noi spunem acum, ave dacă Republica Moldova ajuns să aleagă între o clasă pe care o percepe politică și usate și dodorn, cât de jos poate să ajungă în termen de criză în Republica Moldova? Evident că este aproape la, grad, la nivel de supraviețuire. Ei, imaginați-vă că nu se plătesc pensiile salare și nu sunt perspective pentru asta. Ei, apropierea de România va fi... Vectorul, cel puțin în sondaje, în sondaje asta ne spun. Care va fi problema României în momentul acesta? Cum se va raporta la această clasă politică, Sigur pe care spune, nu ne place cum procedați, faceți reforme, de parcă e posibil într-o lună de zi să facă toate reformele din lume. Da, Evident va fi posibil. Nu, acum... Care va fi reacția uh, când tu ai în Republica Moldova 20 vor crește pe la 30%, 30% care vor reunificarea și ai câți cetățeni români, sute de mii de cetățeni români. Cum te vei raporta la Republica Moldova? Că să închidem frontiere, asta să plecăm este, toți acasă? Este mai, deci problema României, de, de care trebuie să fim conștienți, indiferent cine a greșit înainte, cum s-a greșit, că s-a girat, că nu s-a girat, că le-am dat medalii, că nu le-am dat medalii. iertați mă Vladimir Voronin, Vladimir Filat, Vladimir Plahoniu, s-au întâlnit și s-au fotografiat cu toți șefii de state sau premieră României, fiecare în condiții diferite. Că și Vladimir Voroi la un moment dat, părea cel mai frumos băiat din parcare. Și l-am invitat, l-am primit, i-am schimbat sticlă de vin cu el. Deci cu toți am avut Iar domnul Vlad Filat era de Filat. eram Deci ce vreau să spun acum, dincolo de ce s-a greșit. Că sigur că s-au făcut poate greșe. A fost o generozitate din partea României. E, sigur, un tip de emotivitate care poate să fie explicată. Dar de, de azi înainte România va avea o problemă complicată. Eșecul Republicii Moldova va apropia într-un fel Republica Moldova de România și va pune presiune pe cetățenii ei. Ce vor face? Din ce în ce mai mulți vor să-și trimită copiii la burse în România. Din ce în ce mai mulți vor dori să se apropie de România. Cum vom reacționa la asta? Când, repet, avem sute de mii de cetățeni și o să avem un sondaj că 34% vor reunificarea cu România. Asta va fi mare temă și pe care cred eu că în momentul să să E Este și, și o temă discutăm. internă, este și o temă în Republica Moldova care nu se discută deloc, dar este și o temă internă în România. Pentru că haide să ne uităm și la procentul de susținere a unificării Republicii Moldova cu România în știți România. Știți cât în români? Știți cât, știți cât este proces și... 60-70 la 70. 70 la tău. 70. Da, ultimul auziți, și există Cum? o discuție Cum? serioasă făcută pe această da temă. Dați-mi voi să vădască și domnul politici? ministru, specialist OSCE pe problema Moldovei, îmi trimit aici ambasadorice. Vrem să-l auzim și părerea nefericită pentru această distribuție. Mă bucur, v-am zis, a fost sigur. Sunt oameni care au venit deseori în această emisiune, dar acum subiectul era imigrația. Și ceea ce s-a întâmplat în Moldova a căzut perfect pe specializarea domnilor lor. Mi-a aminte de o să ce, La Viena, prin anii 1992 se discuta la un moment dat tratat, tratat, un tratat pentru intrarea pe forțe armate convenționale, care acum a fost blocat datorită boicotului Federației Ruse. Și de... în acel moment, proaspetele delegații venite în jurul mesei din fostul spațiu sovietic, inclusiv al Republicii Moldova, Uh, Iurie Leancă și doamna Snigur, pe vremea aceea, erau cei doi uh, diplomați, s-au trezit săraci cu un rol absolut pivotal, pentru că era vorba de desfășurarea forțelor armate ale statelor, tratatului de la Varșovia și alianței Nord-Atlantice pe zona de la Atlantic la Uraghi pentru delegația Federației Ruse faptul de a nu-și putea desfășura sau da de a intra în, într-un regim de limitare a forțelor pe care te le desfășoară în Republica Moldova era o pe care nu puteau, transpirau nu înțelegeau cum să intre în reguli și în standarde pe acest uh, lucru și asta mă aduce la o, un comentariu dacă îmi permiteți, sigur ca ce facem în jurul mesei până la urmă speculativ, lumea ne vede, ne crede sau nu, asta e altceva uh, după părerea mea, și instituțiile internaționale, ca și mari jucători europeni și euroatlantici, vor lăsa criza din Republica Moldova să se desfășoare până la finalizarea și clarificarea poziției pe care acest stat, prin reprezentanții care vor fi, va fi făcută. Eu cred că chiar își vor asuma riscul de stabilizării Republicii Moldova. În al doilea rând, ceea ce cred este că Federația Rusă care nota bene refuză dialogul bilateral în ceea ce privește Republica Moldova cu oricine. Deci nu există stat care să aibă pe agenda bilaterală cu Federația Rusă discuții pe situația din Republica Moldova. Sigur, respectând suveranitatea și dreptul Republicii Moldova de da, și alege opțiunile de securitate pe care le consideră necesare. Dar Federația Rusă și ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, în confirmă care măsură acest lucru, are o politică cum se numește a obedienței preemptive. E un pic uh, complicat, mai pe scurt, dorește ca statele care se află în spațiul dintre granițele Federației Ruse și granițele Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice uh, să fie private de dreptul de a-și hotărâ singure destin. Restul, extinderea Uniunii Europene, extinderea Alianței Nord-Atlantice sunt privite din perspective mai mult sau mai puțin uh, uh, revanșar de dar aceste state nu trebuie să reprezinte pentru Federația Rusă modern modelul de dezvoltare civilizată, economică, pe principiile normale ale lumii occidentale pe care și noi încercăm să le implementăm. Ori din acest punct de vedere nu cred că va exista vreo preferință față de un partid sau altul, cu atât mai mult cu cât liderii acestor partide, fie ei proruși declarați, fie nu, devin din ce în ce mai mult nefrecventabili nefrecventabil pentru Occident, nefrecventabil și pentru piața politică internă, așa cum se vede. Ori, din acest punct de vedere, răul este deja produs. Pe de altă parte, însă, în condițiile în care intră într-o zonă de vrie, de stabilitate Republica Moldova, cum a intrat și Ucraina, acest lucru nu ne poate lăsa indiferenți. Uh... Nu ne putem imagina, de exemplu, că într-o capitală, discutând bilateral, să zicem, cu partenerii noștri, vom putea spune, din acest moment, pentru noi, Republica Moldova este un caz închis. Nu vom fi credibili și nu sunt astea așteptările de la noi. Deci, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, situația din Republica Moldova trebuie centrată și trebuie calibrată la București cât se poate de atent și mai ales cât se poate de profesionist. Eu nu discut pe emoții, eu nu discut, eu, sincer să fiu, am și mari rezerve uh, apropo de, uh, sau mă rog, legat de retorica, ce include cuvântul intervenție. Intervenția României. Ce ar trebui România acolo să împartă, să facă și să nu facă? România nu trebuie să intervină, sau gesturile României pentru, uh, pentru o țară cu care împărtășește un spațiu identitar comun, nu trebuie puse sub șapul intervenției. Sigur, Moscova acuză Bruxellesul de intervenție prin faptul că în procesul de asociere, Bruxelul introduce condiționalități, spunând, a, aveți o intervenție în, în, în, în, în, în, în economia și politica internă a Republicii Moldova. Bruxelles răspunde, aceste condiționalități sunt acceptate voluntar. A, Federația Rusă, la rândul său, spune, sigur, condiționăm o anumită atitudine, este un spațiu comun, dar folosim mijloace indirecte, le trimitem muncitorii înapoi și sunt peste 100.000. Uh, le blocăm uh, importurile de alcool, 30% din alcoolul Republicii Moldova merge spre Rusia, uh, taxele pentru afaceri în Federația Rusă sunt destul de reduse, deci pârghile indirecte de intervenție există. Acest joc va continua. Dar, pe de altă parte, și cu asta închei, pe de altă parte, nu, uh, nu vreau, nu-mi nu imaginez că la un moment dat vine un guvern, indiferent cum îl cheamă, la Chișinău, se simte instabil, minoritatea găgăuză sau minoritățile din Transnistria consideră de asemenea că se simt amenințate și atunci se găsește un stat, nu știu care, indiferent de că amenințarea e clară sau nu, aduce rachetei Scandar la gurile Dunării. Deci, din acest punct de vedere, repet, sigur, putem teoretiza, putem discuta, dar simte clare, și acum vorbesc numai de interesul României, cu tot respectul, ținte clar în legătură cu vecinătoatea noastră, trebuie să existe și trebuie urmărite cu consegnații. Da, sunt imagini live cu ajutorul colegilor de la Publica MD și Unimedia MD. Protestatarii fac focul în jurul Parlamentului. Este la fel de frig ca în România, ca la București și la Chișinău. Minus 15 grade în, în Chișinău la această oră. Sunt încă aproximativ 1500 de protestatari în stradă. Nu mai există în clădirea Parlamentului niciun protestator. Aceștia au fost scoși afară, dar sigur 10 protestatari au fost răniți, 6 au ajuns la spitalul de urgență și vă reamintesc că liderul Partidului Liberal, Mihai Gimpu, a fost bătut de protestatori, a fost agresat. Aceste i s-a spart capul în momentul în care părăsea clădirea. Parlamentului. Continuăm uh, alături de invitații mei analiza situației de peste uh, Prud și trecem ușor și la subiectul imigranților, uh, încercând să aflăm mai multe de la colegul nostru Mihai Rusu despre ce se întâmplă în Germania, dar înainte de asta... Da, teza de pe televizor nu e corectă. Deci ce se întâmplă la Chișinău da. nu este în primul rând datorită manevrelor pe care Rusia le face. Dar asta spun că asta este o simplificare și nu ne duce nicăieri dacă abordăm problema așa. Ce se întâmplă la noi este, în primul rând, eșecul proprii guvernări în a asigura. Asigurați-vă că are interesul acum să țină Moldova într-o situație de Cel mai bun aliat al Moscovei nu sunt Dodon și Ius Cei mai buni aliați ai sunt Politicienii pro-occidentali. și așa zici pro-europeni, pentru că eu nu mai sunt de acord cu eticheta asta. Nu merită eticheta de pro european Deci, cei din Moldova care sunt la guvernare și care au fost, nu mai merită. Ar trebui să le luăm eticheta înapoi. Noi le am dat eticheta de pro-european, pentru că ei pot flutura steagul. Dar în momentul că, în care cineva flutură steagul, dar bagă mâinile în nu, Europa vine și ne întreabă pe noi. Voi sunteți de acord? Și dacă nu, ci da, domnule, pro-european merită să fie luat în brațe, ajutați-l, Europa îl ia i-au luat în brațe și i-au ajutat. Ei i Europa adică i a ajutat. Noi i-am cauționat, domnule Foto. Până prea mult, mult prea mult, mult prea mult. Și să vă spun doar două elemente. În primul rând, 70 este un sondaj făcut de Institutul Republican american. 70% din populația Moldovei crede că țara merge pe o cale greșită. Păi calea asta europeană pe care ea au fost în ultimii ani, 70% din populație o vede ca și greșită. Din cauza păi, hoților care au că... o Nu calea pro-europeană. Nu nu, nu, nu, nu, este adevărat. Nu este coruția. adevărat. Nu este adevărat. De ce? Pentru că la Chisinau și în Moldova se trăiește extrem de prost. Vorbesc cu studenții, vorbesc cu oameni care vin de acolo. Nu aveți habar cum se trăiește în Republica Moldova. Noi avem impresia că e cam ca, ca, ca la București. În Republica Moldova este ca în România la începutul anilor 90. Statul calcă în picioare orice, cetățeanul nu are niciun drept în fața statului, îl taxează statul. Pe... Și că e rus, că e român, că e ucrainean, cetățeanul este o victimă a statului în egală măsură. Orice vrei să faci, trebuie să plătești pe cineva, trebuie să dai un ciubuc, trebuie să dai un peșcheș. Este infernal de dificilă și de complicată viața în Republica Moldova. E bine, tot acest calvar pe care cetățenii de acolo, repet, vii români, ucrainini, ruși, îl uh, întâlnesc și trebuie să-l traverseze în fiecare zi o parte din el e pus pe seama României. De ce e cine-i Păi nu noi am creditat pre europenii de acolo. Deci noi dar în momentul ăsta... nu noi ăsta... le-am spus să fure, domnule Fotoară. Noi le-am spus da, să ne domnul, De acord, dar când eu de ce nu a privatizat niciodată niciun lider politic de la din Republica Iulian, Moldova? -a... Nimic cu România. De ce? A, ah, voi aveți DNA-ul. Băieții din Rusia da, știu să împartă. Și atunci, unde este problema? Un drum pro-european care ar adopta instituții europene, lege europene, structuri anticorupție care să funcționeze, abia acela ar putea să vină din urmă și să sancționeze. Dacă vrem să ne orientăm... Să nu vorbim de, Iulian, de Iulian, Iulian, nu vorbim de, vorbim de noi. să fie tă, tu cu care să împartă favorul și cu asta am Când au furat miliardul, trebuia să deci urlăm ca din gură de șarpe. Trebuia seam. să ne rățoim la ei. Iulian, Iulian te rog frumos, lasă-mă să termin ce am de spus. Că vindem o, un mit poporului și populației. Deci noi mințim românul cu televizorul în momentul ăsta. Pentru că nu recunoaștem nici în al 12-lea Trebuie să ne recunoaștem greșelile. <laughs> am... Păi nu, că... nu noi mințim, domnul. am greșit față de Republica Moldova și noi au e greșea la lor și responsabilitatea lor, dar avem și noi pe a noastră. Întâi... Dar cum să-i abandonăm, Ascultați... noastră, noastră? Nu, nu trebuie, trebuie să-i abandoneze? Nu, nu, nu, dar nu poți merge mai departe. Dumnezeu, trebuie să recunoști că e bolnav ca să poți să-l tratezi. Noi tratăm Republica Moldova ca om sănătos, nu e un om sănătos, e un organism care are nevoie de ajutor. Ce vă spuneam mai devreme. Dar mai bine ai da ajutorul România sau puterea pro-occidentală sau occidentalii decât Rusia? occidentalii vin la noi, că asta e al doilea mare pericol. Occidentalii vin la noi pentru că ne văd pe noi, mari experți în Republica Moldova. Și noi, de fapt, am dat o bară cu Republica Moldova. Germania s-a dus singură. Mergeți înainte pe calea asta? Nu, dar Germania s-a dus singură sau a venit la noi prima dată? Când externe din Suedia, e o anumită complicitate. De ce suntem în situația asta? Ce zicea Sturza, de exemplu? Nimeni nu discută ce zicea Sturza. Că sunt tot felul de politicieni români, de jurnaliști români, de alți români, care sunt șantajați, vulnerabili pe relația cu, că re, filmați, că sunt fotograviți. Da, numai că și cu Sturza, Sturza la rândul său, a făcut parte a exact, a, spus, a condus exact guvernul în, în care domnul Plahoniuc, de exemplu, făcea businessuri grele. Adică în Sturza domnul, îl privesc Sima, cu Dumnezeu rezerve. Cu, îl privesc Eu m-am uitat cu groază, m-am uitat cu groază cum Plahoniuc apasă pe butoane și unii sar la București, Com... nu vă supărați, mi se pare mult că am înțeles că venea cu divizi de fete, așa. Deci, zicea Sturza, deci că problema cu Moldova, sau... ascultem, cu Moldova trebuie să luăm o pauză. Eu nu zic să sigilăm garanția, nu zic să le întoarcem spatele, dar trebuie să ne uităm un pic după 25 de ani până la urmă e și normal să te uiți la, trebuie, la politica. Bun, dar și de mii cu dublă cetățenie, nu putem să abandonăm. dacă am tot guvern de Volan nu mai vreau mai bine mergem la alegeri anticipate. Cu ce mă ajută pe mine guvernul la alegerea anticipate nu câștigă pro și Cum arată astăzi? Noi pe termen scurt n-avem ce câștiga. Noi pierdem pe toate planurile, nu înțelegeți? Păi asta este minciuna care se promovează în România. Că cu acest guvern e bine și am făcut pas înainte. Nu! Este la fel de prost cu acest guvern ca și cu Dodon și cu sate. Păi nu am spus că e guvernul lui Ministerul de Externe nu trebuia să iasă comunicatul deja creditorului. Păi deja îi creditează, nu vă supărați, Îi i recunosc, de ce să-i recunosc dacă nu au făcut încă nimic, ce garanții am? Păi nu sunt tot oamenii ăia care au distrus aderarea Unii Europeană. adică asocierea. Acordul de asociere e semnat acum un an jumate. Într-un an jumate nu au făcut nimic pentru implementarea acordului. Iar omul care, cât de cât că îl înjurați pe filat și are și filat bubele lui, dar singurul care a reușit să... Păi nu vă supărați, discutăm pe prietenii sau pe realități. că eu vă las pe toți, nu noi, nu vă las pe toți. Filat este totuși la care administrativ, presându-l pe unul, împingându pe altul, a reușit să facă niște uh, lucruri pe zona de pregătire a Uniunii Europene pentru apropierea Uniunii Europene. asta nu l-a făcut să nu fure. Da, să, de, de furat au furat toți, da? Bun, haideți deci, să... Bun, ok. Atunci întrebare... Păi dacă au furat toți... Deci de nu asta întrebare. e întrebarea mare. Întrebare dintre ăștia care au furat toți, cine a făcut ceva pentru Uniunea da, Europeană? Ei, la categoria asta, să știți că n afară de filat... Și, din păcate, aici... aici. Un vă rog, da, domnule Bungaciu, vă rog. Deja, deja suntem un pic caragheos. Se mă uită și mă uită de Republica, am noi totuși. Dacă, care știu situația. Dacă... dacă, dacă, dacă care știu situația și eu nu înțeleg cum... Dacă tot de ce l-au huiduit pe limbo pe astăzi? Și de ce partidul rău infilat are 2%? Și asta e o întrebare. Bun. Deci, revenim. Uh, domnule, îmi aduc aminte când uh, s-a lansat Fundația Universitară Mărinec la Chișinău. Invitatul a fost George Friedman și l-a întrebat presa de la Chișinău Georgian a făcut o vizită la Chișinău și în comentariile lui după vizită screa că am întâlnit, mă așteptam să văd un stat tânăr care se luptă cu Rusia și am întâlnit un stat fără națiune. Jurnaliștii de la Chișinău, parte partenerii noștri, au fost foarte vexați. Și după cinci ani, l-au întrebat: Domnule Friedman, ați venit astăzi la Chișinău, ați întâlnit într-adevăr o națiune și sigur că toată lumea aștepta să a răspunsul să vină. Uh, da, o națiune, națiunea moldovenească tânără și viguroasă. Friedman a zis așa: era. Uh, în timpul crizei din, din Ucraina, în de vreme. încă la dumneavoastră nu a venit criza. asta s-a fost obișnuit ca istoria să ia decizii pentru voi. Când va veni criza, zice, veți avea o singură opțiune de făcut. Iar singura opțiune pe care o veți va avea de făcut dumneavoastră când va veni criza va fi între Rusia și România. Ce vreau să spun este că în acest moment, că ne place, că nu ne place. De parcă noi dacă spunem nu vrem să lucrăm sau nu recunoaștem acest guvern, guvernul va fi acolo. Ne place sau nu ne place. Deci ce se va întâmpla Republica Moldova, sigur că europenizarea s-a -a, a ieșit din discuție. Este clar că România, că merge acum cu integrarea europeană a Republicii Moldova, cred că îi deranjează și deranjează partenerii, nu îi ajută. Ce are Republica Moldova de făcut acum are două căi, în mod rațional. Și asta va fi o idee care va fi din ce în ce mai sumată credești și la nivel de populație. Una, să te duci cu Rusia până la integrare în Eurasia, sau să te duci cu România în parteneriat ca să-ți repară defecțiune până să la are există, și o atreia, Această percepție va fi din ce în ce mai mare, pentru că singura, singura, singura stare de spirit care crește este asta. Ce poate să facă sau ce a trebui să facă România? Sunt perfect de acord că trebuie să facă altceva decât a făcut până acum nu se parte între băieții bune, europenii care au furat, europenii care n-au furat. Ci să... România în șase ani, șapte ani aproape, de guvernare europeană, nu are nicio investiție serioasă acolo. Pentru că cum vrei să fii prezent acolo când nu ai nicio investiție? Dar vorbit cu companii românești care au încercat să investească acolo și care au fost nu așa. Ca să scazi de că... Bun, asta a fost o poveste. Nu mai vreau să spun... Cu liderii pe care noi îi medaliam. De ce am mai medaleia dacă, dacă au șuntat compania românești, Deci, problema este așa, de aici înainte, companii românești care au bani, că stau pe sute de milioane. România trebuie să facă ajutoare absolut condiționate către Republica Moldova și aici sunt perfect de acord. Și acele șuntări despre care dumneavoastră zice să nu se mai întâmple. Noi vorbim de conexiunea pe curent electric de probabil 20 ceva de ani. În șapte ani nu s-a făcut niciuna. Singura regiune care livrează curent acum Republicii Moldova este Transnistria. E singura. Și cum e posibil. prin intermediar niște condiții cu Prin special, intermediar, și... prin altceva, prin intermediar care e un John Wenzel între Transistrendru și Moldoveni, care și-au comisiune. Dar este singura sursă. Pe în șapte ani de zile, când am medaliat pe toți și am dus la Bruxelles și la Washington, de ce nu s-a gândit nimeni că, de fapt, mizele astea sunt? Ei, noi n-am făcut asta. Sigur că de -aia nu mai discutăm cine a fost de vină, cine a greșit. Dar este evident că de aici înainte nici un parteneriat cu Republica Moldova n-ar mai trebui să fie nici măcar pomenit dacă nu se pune pe niște baze foarte clare. Eu cred că condiționalitățile pe care România trebuie să le facă sunt de tip ăsta. Dacă nu se va întâmpla asta, cine ne așteptăm noi să facă europeanizarea acolo sau să rezolve problemele? Care bancă se va duce din Europa să-și uh, facă praf ratingul în Republica Moldova? Păi, geopolitica are, cum să spună, o rare de vid. Păi acolo sunt băncile rusești, de ce? Pe păi, cine se duce acolo? Cum facem asta? Cum, cum punem 80% din sistemul bancar financiar Republica Moldova este acum sub supravegherea băncii naționale a Republicii Moldova? 80% din sistem uh, bancar financiar, dincolo de băncile alea care au furat miliarde. Cine pune ordine acolo? Păi probabil că Banca Națională a României, într-un fel de gestiune, nu neapărat la sistemului financiar din Republica Moldova, dar în fel de sprijin logistic ar trebui să se implici. Și așa se întâmplă pe foarte multă sectoare. Ei, chestiunea asta, trebuie cineva să o pună pe hârtie. Asta înseamnă o un proiect, o viziune. Înseamnă instituții și pe urmă înseamnă oameni. Ei, problema României este asta, după părerea mea. Aici trebuie să ca România să poată să facă ceva. Nu neapărat să vorbească, să dea comunicate. Corect. Ele sunt de complezență și sunt corecte pe fond. Marea majoritate a așteptărilor, Dani, sunt de la statul român. Ceea ce spui tu, însă, atinge o chestie public-privată. Până la urmă, este o problemă de strategie națională Colegi? care nu poate fi circunscrisă Colegi. numai la două ministere și o președinție. Aici e problema. Dar care instituție? Eu, când sunt pe responsabilul pe Republica Moldova, la cine sunt? Ministerul Afacerilor Externe din Germania are pe Transistre. Noi nu avem unul Păi deci, noi nu vrem. Problema, păi cum, Dar nu e întâmplare. Fac, Dar de cine avem? Știți cum fac americanii? Explică deci cum de cine Dacă am o companie care trebuie să investească într-o zonă de risc sau o zonă de interes, au creat un fond. Că ideea de fond Moldova pe asta se au creat un fond care spune, care ceva ce? absorbe o parte dintre riscuri. Păi eu sunt, iau un exemplu la electrică. Și vreau să cumpăr cineva care vrea să plece din piața Republicii Moldova. Eu constat, pe valorile mele validate sau nu de Consiliul de Administrație, că sunt foarte multe riscuri. Statul vine cu un fond din acesta și absorbe o serie de riscuri. Și face o investiție. Cât costă? Iertați-mă, față de câți bani are compania pe care am menționat-o, e o nimica toată. Ei, statul român, aceste lucruri trebuie să le facă că e vorba de transgaz, că e vorba de, de electrică, că e vorba de aceste companii. Ei, statul românii e chemat să facă aceste lucruri și sunt perfect de acord. Aici e vorba de o strategie de stat. Restul sunt povești. Dacă n-ai o strategie de stat, n-ai o viziune, n-ai instituții și pe urmă să n-ai oameni, atunci sigur că vom continua și ne vom vedea peste doamne ferește șase ani discutând lucruri și mai grave despre Republica Moldova. Asta e momentul la care să sperăm că va fi benefic pentru România ca România să se trezească. Adică instituționalizarea relației cu Republica Moldova trebuie să fie într -o, în primul rând. Dacă n-ai instituții care să se ocupe, care să dureze mai mult decât durează clasa politică de la Chișinău, să nu mai personalizăm relațiile. Și să dureze mai mult decât durează ciclul politic în România, adică să, să trăiască mai mult de patru ani. Dacă nu faci aceste lucruri, înseamnă că n-am învățat nimic din acest moment care mie mi se pare fundamental. Și cu tot blamul pe care îl autolivrăm, N-aș exagera, dar nici nu l-aș ignora. Înseamnă că n-am învățat nimic și nu putem să mergem mai departe. Pentru că o să intrăm într-un exercițiu de depresie colectivă care să ne întarcă cu spatele la Republica Moldova. Nu pot să ignor o asemenea realitate și nu ne va face să fim în niciun fel eficace de aici înainte. Asta este un moment pe care eu, cu toată negativitatea lui, cred că poate să fie un moment care să ne schimbe puțin atitudinea și poate să fie chiar un moment benefic. În 2009, în 2009 când tensiunea atinsese coste maxime inclusiv în relația dintre România și uh, Republica Moldova. Președintele Voronin a fost singurul primul șef, singurul șef de stat din știu eu în această Europă care s-a plâns la Bruxelles de România, care a spus paternalismul românesc, modul în care România încearcă să ne impună tot felul de soluții, au și aia, soluție europeană, ne deranjează. Arată o formă de imperialism fascist, nu fascism era pe vremea Vreau să vă spun că evident că a fost ridicol la Bruxelles, a fost ridicol în foarte multe locuri, dar la el în Transnistria n-a fost ridicol. Pentru că astăzi dacă te duci să întrebi în Transnistria o țărancă, o amărâtă de, de pe undeva, îți va spune ne temem, ne temem de ruși cum ne temem și de românii în egală măsură. Pentru că și unii și alții nu vor decât să profite de, la, de noi și dacă vor veni, nu vor face decât să-mi pună taxă și pe ultima găină din bătătura. Noi nu am ajuns la acești oameni. Sigur, am dat exemplu extrem, dar așa cum se spunea, apropo de o strategie mai mare, noi nu am ajuns și, eu nu știu, și cu politici publice, noi nu am ajuns și cu uh, o anumită categorie de mesaje. Noi ne-am cam circumscris eforturile, dincolo de Bruxelles, mă rog, și de alte capitale, ne uh, încercând, să, sigur, să ne prezentăm ca fiind reprezentantul celor care în Republica Moldova gândesc occidental, am cultivat foarte mult politicieni, politicieni de la Chișinău personaje care speram la un moment dat că vor ajunge la putere și odată ajunge la putere vor face ei feedback către România și către Occident. De regulă politicianul român care are și o funcție în stat evită și a evitat an de rândul inclusiv eu ca să, să se întâlnească cu comuniștii sau să se întâlnească la Chișinău, făcând vizite la Chișinău, cu o anumită parte a establishmentului politic. Nu are importanță aici, nu e vorba de sentimente, nu e vorba de simpatii. Pe de altă parte ceea ce a făcut bine totuși politicianul român, mai ales în numele României, a fost ca, cel puțin cu cei cu care era într-o anume parteneriate, Filat la un moment dat, sau alții, și sunt de acord cu ce se spune, Filat a avut o contribuție prin guvernul lui, fort, destul de significativă în ceea ce aș parcursul european. Sunt absolut de acord cu ce spunea domnul Fota. Ei bine, a, ei au avut un, un pasaj de tensiuni, de conflicte interne în această coaliție pe care eu o numeau pro-europeană, practic cam chiar de la Constituire, chiar la sfârșitul anului 2009 Ei bine, prin eforturile politice, empatice ale, ale românilor, aceste conflicte au fost cel puțin pentru o perioadă planată. Deci dacă e vorba să vorbim de ce s-a reușit direct și nemijlocit, e ca în dialogul, repet, angajat cu ghimpu cu Filat, cu Leancă, Uh, cu Lupul la un moment dat și cu alții din societatea civilă acolo, uh, Iulian Chifu mult mai bine, s-a creat un, un soi de înțelegere un soi de înțelegere a priorităților și de o parte și de alta. Acest gen de palier de deschidere nu s-a făcut cu celelalte partide. Noi nu-i cunoaștem, aici eu nu-l cunosc nici pe Plahoniu, nici pe Dodon, nici pe Usatâi, habar n-am vorbit cu ei niciodată. Cu mononii. Cu Voronin am vorbit, am vorbit Am vorbit la ora 2 după amiază, vă dați seama. Auziți, degeaba l pe Voronin. A fost cel care a avut curajul să-i spună, nu lui Putin. Ceea ce nu au curajul mulți în România să facă. Dar aminte în Republica Moldova, Putin se urca în avion să vină să semneze planul Cozac. Federalizarea Moldovei. Voronin, este cum corect. era el așa anti român I-a zis, nu, păi dacă Voronin a acceptat federalizarea, nu mai aveam ce discuta asta. Este ce... corect, pe de altă pe parte, și atunci... Voronin a reușit să creeze o urmă în legătură cu anumite atitudini, Voroni, ale României, a reușit să iar Nu ne mai trebuie cura să recunoștem. Nu e nici alb și negru fiecare de acolo. Am acceptat din stat că și-are fiecare încărcătura lui. Dacă noi exportăm de acum în București discuția dintre bătălia dintre Filat și Blahoniuc sau Voronin e bun sau e rău sau e naționalist sau este antirus sau e prorus, și alte chestiuni de genul ăsta nu am ajuns nicăieri. Niciodată n-am acceptat că am greșit pe Moldova până acum. Trebuie să discutăm subiectul și din perspectiva asta. Ce am făcut greșit pe Moldova? Pentru că am făcut lucruri greșite. Și de ce? Ca să nu le mai evităm sau să... Exact. Apropo de Moldova, de ministerul de externe. De ce, de exemplu, toți ambasadorii noștri vor să fugă la posturi în Occident, Paris, Berlin, și nu vrea, cum să spun, când vine vorba de posturi la Chișinău, toată lumea fuge. Dar nu e bun, noi, dacă, intrăm... domnul, domnul Foto, dacă vreste... suntem așa de patrioți și așa să, de iubitori, de ce nu vrea nimeni să fie, că fie că diplomat care doresc să ajungă acolo cu expertiză și statul român prin reprezentanții externe, Aristocrația seama. ministerului de externe vrea numai Occident. Bun. Există Auzi, oameni valoroși nu care își doresc occident. și Chișinău de și la, care nu la, sunt băgați la, în seara. Când la, seama, vine vorba de, la, de Chișinău, fug toți de parcă ei trimite, în, nu mai știu, să nu zic unde, că după aia se simte cineva vizat. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate vis-a-vis -vis de Republica Moldova, inclusiv în atitudinea noastră. Ce spune Cristi este adevărat. Nu stă nimeni de vorbă cu Dodon, nu stă nimeni de vorbă cu Sati. O mare greșeală. Noi considerăm oameni numai pe români, pe unguri, pe, ungur, pe, pe ucrainieni sau pe ruși <laughs> sau pe... Noi considerăm partenerii dialog. Haideți să vedem cum deci? îi considerăm pe cei care vin spre România, imigranții care vin spre România, dar după o scurtă pauză, punctitare, când ni se alătură și profesorul Niculescu, Ion Maioniță și Ioana Stănciurescu, continuăm discuția noastră, atât despre ce se întâmplă în Moldova, cei de acolo, manifestanții rămași încă în, în piața din fața Palatului Parlamentului, vorbesc despre faptul că se întors jos strădătorii, se scandează jos strădătorii, nu plecăm uh, acasă. Reamintesc că Mihai Gimpu a fost agresat uh, politicianului, liderului Partidului Liberal, i s-a spart capul. Dorin Chirtoacă, uh, colegul acestuia, vine cu uh, în îndemn la calm și dialog. Ambasada Statelor Unite la Chișinău îndeamnă la dialog. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză pulcitară. ne noi informații de la Chișinău. De asemenea, în altercațiile de acolo, a fost lovită, a fost agresată și Ministra Învățământului din Republica... Ministra Educației din Republica Moldova. Deci doamna Fusu a fost de asemenea agresată. Tot este vicepreședinte al Partidului Liberal și dânsa în momentul în care părăsea clădirea Parlamentului, a fost agresată de protestatari. Ni s-a alăturat discuției și colegul Ion Meoniță, profesorul Niculescu, și colega noastră, Oana Stănciulescu. Nu, sunt, nu stăm bine cu împărțirile pe gen. Am văzut ieri dezbaterea de la Parlament. Doamna, doamna Stănciulescu a fost acolo cu doamna Gorghiu, și celelalte doamne din politica românească și societatea civilă. Vom căuta ca în următoarele emisiuni să avem mai multe reprezentante ale sexului frumos pentru a nu fi cumva sancționați. Uh, domnule Ioniță, Chișinău foarte mult lucrul... Chișinău e de rău. După ora 16 au început uh, acolo agresiuni care au culminat cu intrarea în Parlamentul de la Chișinău a protestatarilor și apoi violențe atât în Parlament, cât și în afara lui. Scene pe care eu n-am crezut că le văd în, cel puțin acolo, sau în, în Europa, polițiști bătuți, loviți cu pumni în cap și scoși afară din, palatul, din Parlamentul de la Chișinău. Am văzut imagini violente, chiar și agresiunea asupra liderului Partidului Liberal, omul ghimpul lovit destul de serios, în piața acolo să nu scape de, deloc. Definitiv de sub control tot ce se întâmplă acolo. Foarte complicat și chiar fără soluții în acest moment. Gândiți-vă, e un guvern interimar, un premier interimar, unul care a primit votul parlamentului, un președinte care mai are mai puțin de două luni de mandat, un parlament care e într-o Prăbușire Cred că e sub zero Cota sub apele mării La nivelul încrederii populației Partidele desfințate la fel din punct de vedere Al încrederii populației Adică nici nu știi Ei cer Cei din stradă, bineînțeles, nu sunt toți Același lucru Nu formează un corp comun Sunt și acolo două mari mișcări Mișcarea, da, și mișcarea celor Lui Dodon și a lui Usatei fiecare cu alte interese, dar clar interesul este de a destabiliza țara și de a o scoate total din uh, mersul ei uh, legal și să spunem al ordinii constituționale până la urmă. Uh, foarte complicat ce se întâmplă acolo. Ce ar putea aduce alegerile anticipate? Cine ar câștiga alegerile anticipate dacă s-ar ajunge acolo? Adică nu știu ce, care e cel mai mic rău posibil într-o țară ajunsă iată să fie considerată probabil, din ce în ce mai mult de un stat eșuat, de un stat falimentar. Falimentar la propriu și la figura, și din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al finanțelor. Pentru că fără finanțare externă, statul falimentează la propriu. Nu știu cât mai are de trăit, cât mai arată calculele că ar mai putea să plătească pensii, salarii, sistemul bugetar cât ar mai putea fi întreținut din ceea ce are la dispoziție Ministerul Finanțelor de la Chișinău, în lipsa finanțării externe, fără femei, fără Uniunea Europeană, fără Banca Mondială, fără România, acolo piep, scapă cine poate până la urmă, să poate ajunge într-o situație de disoluție totală a unui stat, la frontiera României, frontiera NATO și a Uniunii Europene. Extrem de grav ceea ce se întâmplă. Domnule profesor Niculescu, în ați participat la manifestări la Chișinău, și țin minte că de acolo ne comunicați numărul de manifestant, dar și ce cereau protestatarii. Ce se întâmplă acum în Moldova și care este pericolul pentru România? Da, într-adevăr, la 5 iulie am fost la Chișinău la manifestație cu mai mulți prieteni, cu un grup așa și vedeam că comunicam. Da, din păcate, numai că presa din România dădea exact cu ze de 10 ori mai mulți manifestanți decât eram. Se vorbeau de 30-40 de mii de oameni și asta s-a vorbit insistent și noi acolo eram poate 3-4 mii de oameni. Asta este realitatea exactă și foarte tristă. Cred că erau mai mulți tipi în parc cu copii și cu jocuri în parcul din fața Marei Adunări Naționale din Chișinău decât cei care eram la manifestație. E lamentabil și tot timpul s-a mers în presa din România, 30 de mii, 40 de mii, manifestații extraordinară. Dacă am fi fost 300 de mii de oameni, așa cum a fost la Revoluție în România când, văzut, când au fost 400 de mii, probabil că a doua zi parlamentele României și Moldovei ar fi decretat unirea, dacă eram 300-400 de mii de oameni acolo. N-a fost, 3.000-4.000 și uh, era trist că în România se spunea de 10 ori mai mult. Wishful thinking, cum se spune, dar foarte trist. Uh, pe de altă parte, ceea ce spunea domnul Ion Meioniță, mă total, am citit înainte să vin aici un articol al colegului nostru, domnul Ștefan Popescu, în 22, vorbește despre somalizarea Moldovei, în ultimul număr din revista 22. Pericolul de dispariție, de disoluție a statului. Asta este dezintegrarea, disoluția statului. E un fel de belum omnium contra omnes, Și atât ce vedem acolo, sunt, ce am văzut, sunt imagini incredibile și sunt lucruri contradictori. Este un adevărat imbroglio, cum o zice italian, este o îmbârligătură incredibilă, în care fiecare crede ce poate să creadă. Aia care urlă unire, unire și vin cu sprânci și cu matrace ca să deschidă, cu ranga să deschidă, cum a scris dumneavoastră, uși, ca să încurce pistele. Deci este o situație de o confuzie generalizată. Se vorbește de domnul Filip ca de un pro-european, alții vorbesc ca de un anti -european. Nu mai înțelege cine cu cine despre ce e vorba, adică devine o un ghemotoc de nedescris și greu de uh, definit și atunci rezultatele sunt violențe, lucruri de genul acesta care sunt șocante. Nu mai știi cine cu cine despre ce e vorba. Oamenii cei mai buni... Eu ascultam pe pe emisiune pe domnul Fota și trebuie să spun că împărtășesc în principiu și le-a ce spunea domnia sa. Adică... Mi-am spus-o înainte să intrăm în platou. Uh, este o situație în care până la urmă pro-europenii minunați, dar hoți, sunt alungați și nu mai face nimeni cinste nimănui. că devine un fel de, cum vă spun, un ghemotoc, o îmbrăligătură generalizată în care nu mai înțelege nimeni ce este și poate nu s-a trebuit toată resetată Republica asta Moldova, fiindcă este, e hor, e un coșmar ce se poate întâmpla acolo. Mi se pare că nici România nu se prea resetează. de Moldova suntem boboane. Nu, nu, la altă, sigur, la altă, nu, la, altă, la altă clasă. Noi suntem în altă parte a În altă, ligă, în altă ligă, dar încă resetarea <coughs> și la noi întârzie, mai mult observație. Da, este, nu se resetarea. mai înțelege nimica, nu se mai înțelege nimic, Este un haos și o demență, așa, generalizată de și oamenii disperați. la moțină în Asta fundamentală, Aurea, era... europeană și euroatlatică, eram, eram acolo în ziua aceea. Vă rog, doamna Stăncescu, cu reacții? să comentați și reacțiile autorităților, adică destul de palide până acum, române, de o săptămână încoace. Și n-ai să-mi da? să măcar o frază. cred că, că, că știu că nu ești de acord cu um... Bref, nu ești de acord să fac referire la ce se întâmplă cu celelalte trusturi colegii noștri de breaslă, nu? Din alte trusturi. Dar vreau să spun că am fost foarte amărâtă, nu dezamăgită, când am văzut astăzi, am pe toate posturile și în afară de realitatea TV nu a făcut nimeni niciun post de televiziune nici o ediție specială pe acest subiect. Este uh, absolut un dezinteres pe care eu nu înțeleg dacă Ceaușescu și nu știu ce uh, este, nu știu, sex. Domnul uh, Boșcodear, eu personal. Nu, nu, nu mi-am numele, de asta am bălbăian nu mi-am minte foarte mult. Da, nu mi aminteam numele. Dacă acestea au fost subiecte astăzi, când la granița cu România se întâmplă ce se întâmplă și când cetățenii acestei țări, până la urmă, în mare parte se informează de la TVR, de la radio, actualități, pentru că prin uh, o mare parte din România nu a ajuns sau nu există internet ca să poți să intri pe internet, să vezi site-urile din Republica Moldova sau să vezi transmisiile live și cei care se informează de la realitatea. Deci asta aș să poate, nu știu ce auze sau nu știu ce organism, să se uite cu atenție la TVR, că asta este obligația TVR-ului. Pe de altă parte, ziceai, de reacția autorităților, am văzut, am ascultat în mașină că ați mai discutat despre asta, aș remarca doar vizita doamnei Victoria Newland și în România, întâlnirea cu domn președinte Iohannis și ieșirea s sau comunicatul pe care l-a dat administrația prezidențială imediat după ce a plecat, cred, doamna Newland din România, până atunci fiind o tăcere uh, mormântală în România dinspre autoritățile statului, cred că doar un singur partid a reacționat, am văzut un mesaj de la Alina Gordiu pe Facebook, în rest, uh, nici PSD-ul, nici alt partid nu a părut interesat de ce se întâmplă la granița și cu frații noștri de peste Prut. Pe de altă parte, de câteva luni, zi, de, luni de zile bune, analiștii pe această zonă tot anunță că Republica Moldova este pierdută. Nu Mai bine de o jumătate de an se discută despre faptul că nu se mai poate face nimic în Republica State Moldova, da, că acolo, este un stat. Exact. Nu am văzut nici până atunci, nici de atunci încoace ce a făcut un europeană. Poate l-am auzit pe domnul Cristian Diaconescu spunând că a fost pe agenda României această problemă. Sigur, a fost și în programele unor candidați la președinție. Mă mai întreb, Rares Bogdan, ce au făcut serviciile noastre secrete, care sunt convinsă că sunt bine reprezentate la, Chiș la Chișinău și în Republica Moldova, ce informări au făcut, cum au permis ca un, unui președinte să se li să uh, promoveze, să-l sprijine pe un personaj care acum este în pușcărie, să-l crediteze, mai bine spus. Pe un personaj care acum este în pușcărie, de ce nu a primit informări în ceea ce privește uh, afacerile și traiectoria acestuia, pe de altă parte, nu știu dacă ați discutat, din ce am auzit eu nu, poate că ar fi un subiect de discutat. În urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, Bloomberg făcea o analiză despre finanțarea partidelor politice de din Republica Moldova, Bulgaria și România, cu bani veniți din Rusia. Nu am văzut nicio dezbatere nici atunci, nici acum. Poate ar fi una dintre cauze ce se întâmplă acum în Republica Moldova și la Chișinău, unde s-au dus miliarde de euro. Știu că Bloomberg a avansat atunci vreo 20 de miliarde de dolari, pardon. Banca ar, fi, banca ar fi venit din Rusia, ar fi trecut prin băncile din Republica Moldova și ar fi... Exact, spălare de exact. Spălare bani. Spălare. <laughs> și... dors, nu, nu, nu, nu, nu. În, analiza Bloomberg, în analiza Bloomberg de atunci, că s-a interpretat uh, imediat că ar fi fost o analiză greșită și că uh, nu, nu sunt datele reale, se vorbea despre finanțarea partidelor. Dacă mi-amintesc bine, cineva din Bulgaria chiar. Uh, a recunoscut, așa, au spus o jumătate de adevăr în ceea ce privește acest subiect, despre care noi nu am vorbit, e un subiect tabu și poate că am, ar trebui să vorbim. Și ce spunea domn profesor Niculescu, m-am uitat și eu și nu înțeleg, nu mai înțelegem noi care ne mai uităm la realitatea, că în rest am văzut că nu avem unde să ne informăm ce se întâmplă acolo, pro și strigă unirea cu Moldova și mi-am amintit de multe alte manipulări la care noi am fost martori și le-am trăit în România. Pare acum ce se întâmplă în Republica Moldova, uitându-mă la realitatea TV și văzând bătaia, intrarea în Parlament, pare un caz de manipulare, fiecare probabil are interesul și ce se întâmplă acolo de asta e un haos total. Cine o să câștige, o să vedem, dar eu aș pleda pentru salvarea Republicii Moldova. Cred că până în momentul de față primordial ar fi stabilizarea țării. Nu știu ce înseamnă asta, dacă alegerii anticipate sau dacă acest guvern, poate sunt comisă că invitații tăi care sunt analiști specializați în Republica Moldova pot să răspundă, dar cred că... Salvarea Rom Republicii Moldova ca stat Ar trebui să fie prioritate Domnule Dungaciu Nu știu dacă salvarea Republicii Moldova ca stat Sau statul Republicii Republica Moldova Cred că cetățenii mai important și ce înseamnă Opțiunea lor până la urmă Nu, nu aș fi dacă, dacă ar trebui să adăugăm ceva la acest peisaj Este următorul aspect Nu se prea văd tineri în piață în acest moment Și nu s-au văzut și dacă dăm filmul înapoi și urmărim cine a protestat chiar în timpul platformei DAO, o să vedem că media de vârstă acolo era de undeva pe la 50 de ani. Sunt oameni în vârstă. Acea generație care încă mai speră că Republica Moldova prin Moldova, fără România, că de opinia platformei, da, este una de europenist fără România, mai degrabă moldovenist, deci ei speră că Republica Moldova se mai poate se mai poate reabilita. Dar tinerii nu sunt acolo. De asta e un lucru foarte, foarte semnificativ, pentru că uh, clivajul acesta între Platforma DA și Tineret a apărut în momentul în care Tineretul nu mai avea răbdare pentru un nou experiment cu Platforma DA care iară va duce spre Europa, Republica Moldova, uh, Tineretul a devenit mai revendicativ și va deveni mai revendicativ, în sensul în care l-am spus deja că în sondaje de opinie publică, dacă faci, urmărești puțin sondaje, o să vezi că opțiunea pentru, pentru România prin intervenția, hai să spunem așa, pe scurtătură, pe modelul german, decât va deveni tot mai, tot mai apăsată. Repet, pe aspect pozitiv și pe negativitate. Nu putem să ieșim singuri din această groapă și din punctul acesta de vedere, cred că, dacă tot veți discuta despre emigrație, cred că cel mai bun mesaj sau cea mai bună legătură între migrație și ce se întâmplă acum în Republica Moldova este mesajul pe care l-a dat primarul Dorin Chetoacă mesajul de anul nou pe care l-a oferit domnul Chirtoacă și care spune așa Pentru tineri, pentru copii adresarea mea este următoarea Luați cu asta al Prutul, zdrobiți vamele și barilele care mai sunt între noi. S-ar putea să fie calea cea mai scurtă spre unul europeană. Dacă sute de mii de cetățeni ai Siriei, Irakului, Afganistanului au trecut din Europa dintr-un capăt în altul, ignorând toate frontiere, ar fi păcat ca noi să ne închinăm atâta la granița de la râul Prut. Avem o cale lungă de integrare în Uniunea Europeană, dar și una scurtă prin Uniunea cu România. Să ne adunăm la Chișinău, Iași să la București, să mergem la Leușen, să luăm ar prutul și să zdromim fătarele. Asta așa ca un gând pentru 2016-2017 și pe și cine știe, poate 2008 și reușim să o facem. Ei, de cu dorim că un personaj care are uh -huh. uh, uh, mare credibilitate, mai ales în, în rând să Eu vreau, să spun, eu vreau să spun că această, Germania, star, băi, această, scuze, această scuze stare de spirit ar putea să fie una care să intervină băi, în vectorul politic și geopolitic. M mă referam la ceea ce spunea domnul profesor Dungaciu și într-adevăr există două școli de gândire acum. Fie ce spunea Oana, salvarea statului uh, moldovenesc, fie ce spune uh, domnul Dungaciu, uh, incapacitatea statului moldovenesc de a rezista, falimentul acestui stat, al clasei politice, al elitei și așa mai departe, care ar însemna unirea cu România ca singura modalitate de salvare a, uh, românilor uh, de peste plăt. Și ca în termeni ăștia, și discutăm și despre normal, că asta ar fi ce să strigă unire și așa mai departe. Și a, asta e marea problemă. Unde este curentul de opinie despre care vorbea sutele de mii de oameni care ar venit la frontierele europei sunt în Germania, în Italia, în Rusia, muncesc pe acolo, ăștia care sunt tineri. Câți români să declară? Nu vorbesc cei cu pașapoarte. Dacă îi întreb, câți români sunteți? Republica Moldova, sunt mai mult de 15% declarați? Vă, vă, vă reamintesc că autoritățile Republicii Moldova, cele foarte europene la vremea respectivă, încălcând grav legislația da. de 10 ani de zile, deci recensământul care a fost în 2014, nici până astăzi n-au publicat cifre referitoare la limba vorbită da, și la autoidentificare etnică. Dar vă spun, Presa, de la, Chișinău, asta presa că majoritar... de la Chișinău a dat publicități acele cifre pe care, pe care autoritățile de la, de la Chișinău nu le-au contestat. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că există o, o percepție foarte clară că acolo un curent sau anumite, anumite trenduri se duc într-o anumită direcție. Asta e motivul real pentru care Chișinău nu le-a publicat niciodată și a că le publică la sfârșitul 2016. Da. Aceste trenduri, eu nu mă refer aici, nu fac judecăți de valoare, ne plac sau nu ne plac, Absolut. dar asta nu vin numai pe un entuziasm și o dragoste nețărmurită. Asta vin dintr-o conștientizare a lipsei de eșec. Asta nu este un unionism în numele istoriei, a dreptului istoric, a strămoșilor noștri. Asta este un unionism în numele prezentului foarte concret, Unionismul al nepoților și al copililor. Dacă a, nu ai pragmat. popoarele care să facă Acest, acest de pragmatism a... o să vină, Unde o să. Este? A, dacă ne uităm la acest curent pe sondaje, pe care noi între să fie vorba le facem foarte puțin noi. În România nu avem uh, analiză acolo. Dar dacă uităm pe sondaje care sunt, o să vedem că acest trend este cam singurul care crește. În, în măsura în care deziluzia față nu de Europa scade... Nu la 1% scade, la 2%, înseamnă că a crescut cu 100%. Nu, a Eu crescut vorbeam, la ultimul sondaj de opinie, este? dacă l-ați fi văzut, unea 23 23%, 23%. 23%. Deci nu e nici unul, nici 2%. E cel mai mare partid, dacă vreți, din, un, din Republica Moldova, că nu există un partid mai mare decât acesta. nu există. E o stare de spirit. În Bun, așa. dar dincolo de asta, uh, criza asta fundamentală, politică, economică, până la urmă are la bază o criză fundamentală identitară. Deci, acolo, a, a, a, ce sunteți? Ce vă considerați voi? Noi vă considerăm români, Ce sunt. Dar ce vă considerați voi că sunteți? Ce vreți voi să faceți până la urmă? Ceea ce, ceea ce vă a, spuneam că de la 2% au identificare, 2-3% ca român, la 20 ceva la sută, la asta e sociologic, nu poți să explici că acum 10 ani 2% portughezi s-au transformat în 23% suedezi. Deci este clar că dacă pui cifrele astea pe masă, o să vezi că, de fapt, problema identitară e o chestiune și de dumirire. La da, și 75% moldoveni, e, nu? Nu, nu mai sunt 67%, sunt uh, vreo 30 și ceva la sută, 40% vor, sau peste 50% procentul celor care spun că vorbesc limba română. Înainte era 12%. Deci creșterile acestea sunt, în termeni sociologici, absolut semnificative. Deci nu vorbim aici că lucrurile se vor întoarce de pe azi pe mâine, pentru că nu avem câte televiziuni din România sunt acum prezente în da, da, Moldova. Criza asta trebuie rezolvată de azi pe mâine. Criza asta nu se va rezolva de pe al, pe mâine. Nici o criză identitară nu se rezolvă de azi pe mâine. Conștiința care va crește Republica Moldova este că neputința statului de a oferi, cum să spun, ceea ce le-a promis până la urmă, că 2009 știți ce în Senat o creștere a așteptărilor populației din Republica Moldova enormă. Atunci, dacă, dacă vă uitați pe sondaj, o să vedeți că și numărul celor care solicitau burse în România E primul an în care au scăzut e, A fost primul an în care am oferit mai multe burse decât am avut candidați De ce? Pentru că entuziasmul la Chișinău era atât de mare Încât se spunea, facem școală în Republica Moldova Republica Moldova are o șansă e, În momentul ăsta, dezamăgirea este foarte profundă Unde se va duce dezamăgirea Asta aceea? Asta este, unde Spre se va cine? Eu cred că Federația Rusă vine acum să se Nu să pune pune... Basă, unirea asta a făcută, că toată lumea vorbește de unire, dar nimeni nu spune esențialul. Cum facem frate unirea asta? Ia, explicați și mie, cum facem noi unirea? Că 1918 ne-a lăsat o matrice cu 5 elemente. Bun, unul ar fi acum, să presupunem acum, dacă, că dacă, vor cei din Republica Moldova, ceea ce e obligatoriu. 2008, Bun. Restul de 4 de... da. Cum, cum facem? Adică toată lumea vorbește de, de unire, nimeni nu spune cum o facem. Adică, să... Eu cred că prima cum o facem. E și un pic e amuzant nu să discuți cu cum o facem? consilierea lui președinte care vorba despre unire și probabil că s-a discutat în momentul în care cum președintele de Nu unului înseamnă că, că împărtășesc pozițiile deci, domnului președinte, hai, hai, asta hai, să, nu faceți greșeala hai, hai, să considerați că sunt identice hai, hai, hai să revenim. Deci, chestiunea nu e de unire. Cum Am discutat facem? și în prima parte a emisiunii. Fi prezent acolo pe teren. Noi nu suntem prezenți. Televiziune, Radio România, e cel mai scump site pe care am imaginat vreodată, Televiziunea România? Păi dar nu, un... se um, cine... Cine nu se face așa Cum facem unirea? nu se face printr-o declarație? Aveți rețeta unității. Nici chiar dacă ești președinte. rețeta nu e suficient. de ce vorbim de unire dacă nu știm cum, cum cetățenie -o facem? Cetățenie pentru alegeri, mă gândesc ca asta facem cu Republica Moldova. eu vă spun, nu se e poate face se Dacă le dau și tuturor românilor cetățenie cu domnul moldovenilor Și eu? S-ar da deci cu adevărat relevantă. E că Faptul e că e relevant. Faptul că există o asemenea susținere în România și o susținere în creștere în Republica Moldova pentru acest mm -hmm. curent, reclamă opoziționarea și o dezbatere a partidelor opoziției din România 70 și 70 în Republica Moldova, 23 cât sunt, și în Republica Moldova o dezbatere pe acest subiect, mm -hmm. opoziționare. A diferitelor partide din România, a diferitelor oameni politici, în raport cu o realitate. Există 60-70% din populația României care vede o asemenea perspectivă. Trebuie gândită și trebuie să existe soluții. Până la urmă, soluția nu vine din, din, din, din atmosferă din și niciun care caz, vede... dacă... Ignorăm tema. Da. De care este îngrijorată de cum se, ce la, se la costi, va întâmpla da. cu România. Ce român ar spune, ar spune da întrebat de într un sodat și v-ați dori o reunire? Cine ar spune nu-mi doresc? Spune, da. nu, a, asta este, eu nu pentru că și în discuțiile pe care le avem noi, o, sigur că procentul e din cei cei mai mare ce cu cei care, pentru do care asta doresc, eu, că dar oamenii sunt locului. îngrijorați ce se înseamnă se acest încălză. lucru pentru România în lipsa acestor dezbateri. Pentru că în România nu Despre există absolut deci, deloc hai să acest să nu vorbim el. cum face bunirea și nu se exact. întâmplă. Da. Nu se întâmplă mâine, nu peste Oamenii noapte și Oamenii au întrebări ce înseamnă din punct de vedere economic. Peste patru zile sărbătorim alții. E o țară să... care e la minus 10 sau cât e creștere economică. Adică e în faliment. Temă să revină pe e diferența dintre Corea de Nord și Corea de Sud este la 1 la 12. Și, ministerul, e, și în Corea există un minister al reintegrării. Diferența este 1 la 12. aceasta e diferența de venit pe cap de locuitor. La 1 la 20. Când Când e, e un azi. minister pentru reintegrare. Păi. România, diferența între România și Republica Moldova este 4 1 la 5. Noi am început din același punct. Eram la fel de bogat sau la fel de săraci, în anii în 1989 când am început traiectoria noastră după căderea URSS-ului. Astăzi este de la 1 la 5. Unii spun unul la 6. Asta e prețul pentru Republica Moldova pentru alegerea politică greșită sau pentru nereunificare. Depinde cum o judecați. Ei bine, în Republica Moldova ai, repet, sute de mii de cetățeni, 20-30% care vor reunificarea și tu nu discuți această chestiune. Cum se face unirea? Pe prima dată trebuie să spui problema. Noi ce am făcut? Am făcut declarația prima dată, n-am construit nicio instituție, n-am avut nicio dezbatere, am dat drumul unei declarații. Nu e minister la reunificării și eu de? nu știu. Dar este Este vreo instituție, instituție care se ocupă de exact. Republica Moldova? Există vreo direcție de Moldova, dar aici este problema. De Deci, că s-a văzut nicio asta? S-a văzut. Există. vorbește despre. A, de a fost un... Dar când se vorbești din despre, Biosu, despre unire, știți cum se toată lumea se, se vorbește de despre, uh, despre modelul german. <coughs> Și tot spun, domnule, uite germanii cum au făcut Domn, ei unire. Vă rog, domnul Misu, vreau un singur lucru să spun. Uh, tot colim, uh, dincolo de aspectele empatice, dincolo de aspectele strategice, dincolo de aspectele regionale, unde-i temerea? Cine ar fi cel care ar reacționa... Singapore, Indonezia, nu. Automat, apropo de idee, chiar de idee, apare un nume de stat. Haideți să nu încercăm să... Nu neapărat, asta e a doua temă. Apare temele. un nume de stat. Asta e a doua temă Prima teamă este uhum. legată de noi. Când ne gândim și răspundem la sondaje, dacă de dăsute e scrisă întrebarea și credeți că asta ne-ar pune, ne pune în pericol în relația cu Federația Rusă, cred că 99% ar spune da. Păi și atunci. Normal că de aici apare și una reticență, inclusiv la nivelul societății. A, poate dacă ai avea capacitate instituțională sau capacitatea diplomatică de a discuta cu Federația Rusă ce, nu vreau să spun ce, de a discuta cu Federația Rusă și a te întoarce la societatea accidentului. Și a te întoarce la societatea ta. Rusia mâine ne dă Moldova. A zis-o Vadim Tudor. Ascultați-mă un pic. Vadim Tudor. Ce vreau să spun. Ce vreau să spun. Că pasul înainte, sigur, la momentul oportun și în condițiile oportune, Poate să-ți aduc un beneficiu pe care, cum să spun, nu așteptat un reprezentant al statului, să te împingă poporul din spate. Să vină poporul în spate și să spui, mă, fraților, într-un fel, eu n-am ce face. Trebuie să mă duc, să mă duc, să trec. De ce mâine nu e ministru de externe român la Chișinău? Și cu cine să discute? Hai! Pentru că știți care e problema? Sigur, e riscant, sigur, te iau, poți să stea să o palmă în cap de la ăla, din amănunt, m-a luat ghimpul. Ok? Dar te-ai arătat prezent și momentul în care, a, că mi-am trimis ambasadorul, sau uh, atașatul uh, militar și s-au uitat pe la miting să vadă cine era pe acolo, hai să fim serioși. Auzit, Sunteți da? convins că noi am convins restul statelor occidentale partenere, a, în așa fel încât să rămână doar Federația Rusă de convins? Problema României în acest moment este că nu noi n-am pus problema. Na, problema mea e că n-am încercat. Nu așa că n-am reușit. Dar nu e nevoie să facem pasul ăsta Ascultați-mă un pic Că asta e o soluție Asta e o altă o mare minciună în care trăim Nimeni în Occident Deci una din marile noastre probleme Și e de credibilitate pe relații internaționale Este tocmai că suntem bănuiți A avea ce ascunsă Așa. Bun. Așa. Deci România Așa. e bănuită ca o țară Care una Așa. spune România e ascultă Că doare acesta o secundă E atât de problema. Încât nu, nu dacă dacă așa ia așa Dumnezeu, așa Dumnezeu la el pe toți cei care au agent de ascuse românii mor nevinovați. Problema este, dom domnul, Razumă, problema domnul asta. Domnul. noi ne credem mai deștept decât ceilalți la un loc. Probe problema asta cu uh, păi Republica România Moldova e. și cu Unirea, trebuie discutată în toate detaliile, pentru că românului nu îi se spun o serie întreagă -o de discutăm, detalii pe frate, care dacă le Nu, nu se discută, de? nu, o fluturăm. Dar cine o stac... domnule, să o discutăm? Păi, în primul rând că nu o stăpânim. <laughs> ok, și de ce nu stăpânim? Păi nu știu, aici trebuie un pic de experiență uh, istorică și poate că cel mai bine ar fi să... Uite, aici, de... domnul, istoric. Lecția de la 1918 ne arată cum se face, cum se ar putea face. Nu-i să folosim aceea soluție ca atunci. Dar ingredientele, eu cred că rămân valabile până în ziua de astăzi asta. De exemplu, eu vă spun, sunteți de acord să începem discuția despre unificarea cu Republica Moldova, deschizând în același timp discuția despre Transilvania. La România. Nu e diferită. E Cine stabilește că Este asta? complet nu, diferită. Nu, este adevărat. Deci de ce România... Stui, aici vă putem foarte bine. Nu, nu. De ce România are dreptul să discute de România Mare și Ungaria n-ar avea dreptul să discute de Ungaria Până Mare? E Cine Cine? Nu e o diferită totală. Istoria. Cine stabilește regulile? Istoria deci am că de carilater, că l-am avut spector. Va... E mult deci, romantism da. și pre puțin analiză. Nu putem pune de egalitate între Moldova și Transilvania. Când a început, în în început ascultați-mă de, de ce? De ce? Știu că nu vă convine, dar lăsați-mă să-ți spunm la capăt ideea. Bărug. Când a început discuția despre Ucraina, Dar este falsă această chestiune. Nu este deloc falsă. Suntând de de domne, nu mai discutați de Moldova că automat vinunguri și vă cer Transilvania. Ai domne că așa putem cere și noi, nu se ne dea Eliseu și Cristia, cu nescurtă poți să o confirmi. Deci ascultați-mă, regula de deci dacă noi i să să noi după ruși suntem din nou, vreți să devinem și noi redentiști? Păi o discuție, domnul, deci, păi nu este o este o discuție, discuție noi nu cerem, că nu mergem de ei să cerem. Domnul Bogdan, îmi dați un pic de credit pe bază experienței dau, și voi să Dar atunci lăsați-mă să vă spun obiecte, ce am de spus. Discuția despre unirea României cu Republica Moldova aruncă în aer ordinea europeană. Nu înțelegeți că Este Foarte simplu, pentru că regula pe care noi am acceptat-o... Iulian, nu! Nu, nu e așa, nu e așa. Noi când am aderat la nato Uniunea Europeană, regula de bază pentru noi toți a fost făceți-vă țările mai bune, nu mai mari, că altfel intrăm în nebunia secolului XIX pe care vrem să o lăsăm în spate. Dar noi suntem atât de neprofesioniști încât avem impresia că noi avem dreptul istoric și voie și putem să facem, iar alții nu. Ca de ce ne le legați, domnul Fota, că tot încerc ce să nume? înțeleg? Nu, eu de ce vreau, ce vreau să spun... Subiecte? De ce dacă vori despre Uniunea De pentru că ele vor sunt vor legate, bună, automat, sunt legate. Vă mai dau un exemplu. Când a început? Ucraina? Așa că mă se va pune indiferent dacă o pune domnul Fotakis. Lasă-mă un Da, când a început Ucraina? Având un mesaj oficial despre Bun, ok, Bine. Ascultați, aruncați-vă țara în aer, distrugeți-o, arătați că sunteți patrioți, că sunteți plini de elampluturi astea. Să discutăm, nu, bun, bun. Auziți? Ok, gata, am înțeles. Păi, păi atunci, dacă ai de să facem ce profesionist, vrem să facem pe plactele spectatorilor gădii lândui sau vrem să le spunem adevărul? Că știți foarte bine, Vreți? când a început Ucraina, a venit mesaj de la Moscova că pentru noi, Ucraina, e ca Transilvania pentru voi. Vreți să facem politică mare? Discutăm pe bune, suntem profesioniști? Păi, hai să discutăm cu cărțile pe față. Ce discutăm? Spune poporul român, e de acord să facem unificarea, riscând un război cu Rusia? Când la vrop vorbește de linie roșie Dar, și de chișină? Păi, fota, ce discutăm? A fost ruptă prin doi domnul Rares Bogdan, basarabia este o chestie pentru profesioniști, nu pentru demagogi și populisti. Ce discută? România nu discută nimeni. Vreți România să nu Vă mai dau o întrebare la care trebuie să răspundeți. Păi noi suntem în stare de România noastră și nu puteți face comparația. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, înțeleg rezervele. Dar nu pot să fac comparații pentru că nu are nicio legătură chestiunea transitvană cu chestiunea demagogie și populism. Dar nu au legătură cu tot respectul. Pot să înțeleg rezervele, pot să înțeleg chestiunea ce țin de securitate, pot să înțeleg multe lucruri care momentul în Nu faceți comparații, în momentul acesta în Europa începem să fim percepuți ca niște provinciali ca niște țărani care când văd că Europa se zguduie și se destrangă România îi frică să se exprime Chielului Domnul Fota, domnul Fota stai, stai, instituțiile statului român nici nu măcar nu am ridică am un spus, deget spus, să spună ceva, degete stasă stasă degete spus, ceva. de Somalia, de Bosnia okay. vorbind de orice, dar nu vorbindă Moldova nu am ce ce zice domnul Fota a fost domnul Băsescu el a distrus lucrurile că n-a mai zis nimeni, actuala guvernare e foarte că nu e tăcută, în existență eu vă Asta guvernare nu cute este inexistentă. Chelul, etichet de margaritari trebuie. Ăștia <lipările> suntem Deși, noi. A, nu la mine mă refeream, că sunt cu poate, poate că așa, nu, o, o secundă, poate că de aceea, domnule Fota, pentru ministru, nu știu cum se cheamă, pentru românii de pretutinde, nu a fost niciodată, în ultimul ministru, nu știu cum îl cheamă, Stanovi sau cum îl cheamă, făcea reuniuni, întâlniri în România cu românii de pretutinde, în fără Basarabia, pentru că nu prea votau. Deci fă făcea întâlniri cu ea din Florida, cu românii plecați. Păi poate că ne gândim și la asta. De ce? Vă rog, la domnule ministru, anul și anul apoi domnule Niculescu și domnul Chifu. Informație de ultimă oră de la Chișinău. Uh, Pavel Filip, împreună cu echipa de miniștri, urmează să depună jurământul la președinție în cadrul unei ceremonii ce va avea loc după ora 23.30 despre un eventual. Jurămând depus în secret, se vorbește în rândurile oamenilor legii, mobilizați acum câteva minute în zona din strada cu bodon și Hotel Codru, comunică politic MD. Pentru a asigura securitatea evenimentului în aceste minute, sute de polițiști s-au deplasat spre ședința prezidențială, în jurul căreia au format un cordon viu. Asta în timp ce numai răși pe rămân la Parlament de de votarea guvernului Filip, considerat loial oligarcului Vlad Plahodniuc. Manifestanții cer de actualei guvernării și organizarea legilor Parlamentare în 5-8, sigur, privind cu rezervă, da. am fost obișnuiți, manipulările au făcut parte din uh, și din proiecte. istoria noastră recentă. Așa că... Astfel de proiecte, cum se spune, în, știu, mă, mai spun în reații internaționale, sunt multidimensionale. Deci nu e un singur proiect, eu iau asta și tu îmi dai asta. Intră într-un pachet mult mai mare. Brătianu, în primul rând era Brătianu și în al doilea rând a făcut trei uniri într-un an oricât de genial ar fi fost el pe lumea asta, dacă nu erau condițiile întrunite și astrele aliniate, n-ar fi reușit chestia asta. Aia cu Basarabia deci... n-a făcut-o el, era arghilo Mă rog, ai simplific Cetători. și eu ca să vă fă... puteți... Mă rog. or, or, or, or, or, or din acest spun de vedere, de pe mine ca cetățean... Pe în alte Pe ele, mine context. ca cetățean, dacă reprezentantul meu îmi spui că poți și că ai capacitatea de dialog să te angajezi într-un astfel de proiect, Evident că îți dau mandat să o faci, dar fără să-mi pierzi mie de teritoriu. Nu știu cum faci. E Alu. treaba ta. Dar nu poți, cum să spun, principial să mă autocenzurez <sus> pentru simplul fapt că n-am oamenii capabili să facă Correct. un astfel de proiect. <sus> Indiferent ce condiții extraordinare avea Bărătianu, dacă nu vrea să facă, nu făcea. Aici ai nevoie de două lucruri. O condiție favorabilă, un context favorabil și voința politică să o faci. Una fără alta nu se poate. Acui. Brătianu a vrut să o facă. A unei clase politice care și-a ceva. De unde? Cum de unde? condiția esențială. Sunt două condiții pe care noi nu le întrunim. Unul este socială ei... Nu contează ce vrea Bucureștiul, contează ce vrea Chișinău. Asta Ei, așa e. La 1980, de 10, e. dacă nu ceream, nu avem nicio parare. Unu, socială. Doi, a doua condiție obligatorie este să fie Rusia slabă. Și o conjunctură, trei... asta e. fie mai bună conjunctură pe care România a avut-o. Rusia nu e capabilă să gestioneze toată zona. Republica Moldova o socială tot mai puteric. Hai să vă un exemplu de... Rusia să-și găsească un interes... Nu sigur. să fie slabă. Dar să tot mai să puternic. Un știți când a crescut un, în sondajele de opinie din Republica Moldova, cel ma, cea mai mare cotă de creștere a apetenței pentru Unii, știți când a fost? Când președintele Băsescu s-a împrietenit cu președintele Voroni. Înainte era o chestie liniară plată, a crescut cu 8-9% după 2005. ce s-au certat în 2007, după care Ceamu. a scăzut. De ce? Pentru că populația din Republica Moldova, într-o foarte bună măsură pe educație sovietică, are nevoie să primească un semnal Când a văzut că se poate gândi așa, așa a făcut. În 90, în două, președintele Voronin când a luat puterea în 2005, până a luat președintele Voronin puterea, apetența pentru integrare europeană era la 30-32%. Când a luat puterea președintele Voronii, s-a întâmplat Revoluția oraș din capul președintelui Voronin, cum a spus Sakașvilii și toți președinții erau un raj, sondajele arăta o petență spre Uniunea Europeană de 56-57%. Și Voronin a declarat că integrarea europeană este obiectivul strategic al Republicii Moldova, printr-un vot unanim în Parlament. Populația a zis, se poate gândi și așa, și au început să gândească. Să e, sondaje. Voi. e voi, e Problema în relația bilaterală este că nimeni nu spune și ea nu se întâmplă. Păi trebuie să o mai și spui, sau să spui populației că e posibil dacă vrei. Dați semnalul în Republica Moldova că se poate face. nu e posibilă. Asta este toată chestiunea pe care Nu, este este de nu de există posibilitatea asta în următorii 20 de ani. Îmi place că am intrat într-o într substanță a unei teme când În sfârșit, de În sfârșit, ce volem. În să discutăm. Vorbeam de fapt despre absența dezbaterii acestei teme. Nu de faptul că gata... Mâine, mâine declarăm unime. Exact. Stați să Problema este că există o apetență, că există, există un public unii care și că nu există viață. deloc dezbaterea în legătură. Cu plusuri, cu minusuri, cu amenințări, cu... Avem voie să discutăm tema. nu este un proiect. Este natural Mare. să discutăm o asemenea temă în mă, România. E absolut normal. Atunci... Haideți să lăsăm deoparte de față de pudor orice. sau amenințarea că vine tata Spute mare și de... De, mod, de, bani, bani. Rău rău de primite. Vă rog, domnule, facem un eveniment istoric nu, aici, că... avem și redactorul al reviste istoria cea mai bună în acest moment. Haideți să auzim și părerea domnilor. Nu, vreau să spun, Ca la noi, de dacă de ne uităm, părere. și este meritul acestor oameni cu care am fost și la Chișinău pe 5 iulie, din grupul acela care... Da, am primit de la Simeon, informația. Ion Păduraru a confirmat acum câteva minute Guvernul a depus jurământul la reședința președintelui. Chiar Păduraru a confirmat. Da. foarte interesant. Consilierul. Pe e să fie primiști la zile. De Mihal, Dar, mă rog. uh, nu, vreau să spun, dacă ne uităm și este Aveam meritul spate. celor din uh, gruparea aceea Acțiunea 2012, care m au invitat și pe mine acolo la Chișinău, mulți erau fost de -ai mei studenți și scriau, toate zidurile din România găsim, Basarabia e România. Acest uh, slogan, acest, uh, această lozincă, cred că contează foarte mult ce au făcut acei oameni și trebuie adus un omagiu uh, acestor tineri care în acțiunea 2012 au relansat cu putere, nu întâmplător, 2012 erau 200 de ani de la pierderea Basarabii în 1812 și așa mai departe, era o simbolistică întreagă. Pe de altă parte... Uh, nu pot să împărtășesc Astea domnul Fota spunea că automat Dacă vorbim despre Basarabia, vin unii și spun Păi stai un pic de Transilvania Realitatea demografică, și vorbea nu l-avem numai pe Raveș Bogdan Aici, dar cunoaștem cu toții realitatea demografică Din uh, Transilvania Este grotesc Orice pretenție de tip uh, Iredentism maghiar în condiție în care Circa poate sub 25% 23% Dacă nu mai înșel, în Transilvania sunt e populație maghiară 75% populație românească despre ce vorbim că nu se discută așa ceva. Realitatea demografică este trăznitoare, deci nu are excepție, nicio pauză. Excepție. Hagita Covazna, de sau despre ce? Hagita Covazna este o situație de enclavă, de o zonă care este, știți bine, în centrul României. dar nu, nu a spus că e egal, Am spus că acolo... Acum nu vorbim că există nu, cererea directă pentru autonomia ținutrii secuestri, asta da, o ocultă. Asta da, există pentru cadrul la Ter, poate pentru orice, dar nu au legătura una cu alta. Eu spun că există. Da, da. Pot să pui... În Italia există o regiune de genul ăsta, se numește Alto Adige, Tirolul de Sud, care este chiar pe graniță. Și acolo soluția. Și aici eu sunt stupefiat totuși de situația noastră care mi se pare absolut atipică. Cum a rezolvat Italia chestiunea Alto Adige, Tirolul de Sud, care a fost luat cu japca de Italia în 1918, din motive de strategie la nivelul concepțiilor strategice din 1918, că să aibă susul munților, să poată să arunce eventual canevul mediu cu bolovan și ulei încins peste austriești de partea cealaltă, trebuia să avem Brenero. Și nu știau că populația germană Ghinion de Neșansă s-a mai extins în, în decursul a trei 4 ani, s-au extins până deasupra orașului Trento. Deci era o o, o zonă, dar este pe graniță. Ei bine, ce s-a făcut acolo? Și Desnațion, Mussolini îi punea pe amărâția de tirolezi, de nemți să scrie, să, suntem să mândri italiană. că suntem italieni, scris cu greșeli de ortografie, le-am văzut eu prin 82, încă erau asemenea. Și i-am <coughs> oferit ieri deser de itagâliani, scriau aia, fiindcă erau cu, cu greșeală de ortografie. Amărâții de tirolezi erau pus să spună, suntem mândri că suntem români. Cum spunea și Ceaușescu, poate prin Hagita Covaza să le spună lor, că sunt mândri că sunt români prin 85 rezultatul la alegerile alea din, cu, când au avut 93% în Hagita, Covazna, cea mai mic rezultat la alegerile oficiale în 1985, ultimele alegeri Ceaușescu de așa numite parlamente. Dar, Dar mă întorc, dacă îmi permiteți. Rog, chiar Tirolul de Sud, Tirolul de Sud, uh, are și soluția a fost ca să ni se creeze oamenilor care sunt pe graniță condiții economice măcar ușor mai bune decât sunt în, Ita în Austria. Și într-adevăr, Tirolul de Sud trăiește, din punct de vedere economic, un pic mai bine decât Austria. Nu se mai uită cu jind, cum se uitau ungurii noștri de la uh, Borsi și vedeau că în Ungaria era Coca-Cola la 200 de metri distanță, 200 de metri spun, și la noi era ce era? Era cortina aproape la fel de fier, deși erau două țări încă comuniste. În Tirolul de Sud, o soluție economică. Asta nu înțeleg ce spunea și domnul Dungaciu. În condițiile unei diferențe economice de, spuneați dumneavoastră, 1 la 6, Pornind de la 1 un, la 1 în 1989-90, ajungem la 1 la 6 și totuși nu este atractivă România. Aici este, eu nu pot să înțeleg, este non, pur și simplu un nonsens pentru mine în condițiile în care și chestia economică, repet, în Tirolul de Sud au niște satisfacții, au cărți de identitate care scrie întâi în italiană, în germană, Republic Italian și apoi mic scrie Republica Italiană pe cartea de identitate. Și ar vrea să văd și România astfel de cărți de identitate. N-ar fi o mumbai, dar, ce chestie psihologică pentru oamenii e, dar problema diferenții peste graniță, să nu se uiți cu jind de partea altă. ei, e bine, românii totuși trăiesc, chiar și în 90, eu cred că nu era mult mai bine. Eu, când a fost prima în 93 în Basarabia, mi se părea mai bine nivelul nostru decât, decât cel din Basarabia. De ce nu se exercită o atractivitate? Asta pe mine mă lasă interzis. Deci nu trebuie să ne temem, să discutăm și respect, grație celor care pun în actualitate Basarabia e România, orice om care trece pe lângă un pot, pe lângă un zid, pe lângă un stâlp de telegraf, vede chestia asta și e bine. Întrebarea e de partea cealaltă. Aici, domnul Fota are dreptate. Trebuie să fim doi ca să ne căsătorim, nu în căsătorie, trebuie să, fi, să fim în doi. Problema este că din Basarabia, cu excepția domnului Chirtoacă, e foarte frumos și a spus domnul Chirtoacă și mi se pare absolut uh, remarcabil, cred că este și singurul politician credibil. Dacă este un om care poate avea o șansă Cred că este domnul Chirtoacă, în condițiile în care el nu a fost lovit și afectat de scandalurile, de uh, corupție, de mizerie, de furturi sau așa. Poate domnul Chifu știe mai multe, nu știu, dar eu știu că domnul Chirtoacă, în principiu, este o persoană chiar extrem de, uh, uh, ca să spun așa, uh, curată uh, și deasupra părților. Nu este implicat în multe lucruri. Ar fi o soluție ceea ce spune dânsul dar această chestiune eu un om curat, cred că poate ultimul neimplicat în toate mărșăviile astea care au dus la această degenerare și această uh, disoluție uh, incredibilă e credibil pro-europenii ăștia de mucava, găunoși pe care i-am apărat și i-am ajutat și e foarte bine, domnul Dungaciu cred că este primul care a pronunțat astfel de uh, um, constatări în legătură cu pro-europenii noștri atât de iubiți și de îndrăgiți de noi dar uite, poate mai sunt insule de curățenie ca la domnul Kirtoac. Însă nu trebuie să ne fie frică să abordăm chestiunea Basarabiei, fiindcă, vai, doamne, ne spun, rușii pentru ei este altă extrapolare incredibilă, că Ucraina este un fel de Basarabie pentru ei. E foarte complicat. De iertați-mă, Transilvanie, bineînțeles. Acum, să ajungem la astfel, pot să spun oricine, atunci Manciuria este Basarabia nu, da, rusii, ucraienilor sau Manciuria <laughs> chinezilor și -o e o Transilvanie degeaba. chinezească sau chestii de genul ăsta. Rușinos nu spun degeaba și aș vrea să vă de ce spun rușii, Pentru că au un substrat. Niciodată nu vorbesc degeaba pentru noi. Da, mă rog, cu subînțeles vorbesc de vreo 300 de ani, de vreo 200 mare de ani buțin, de 1812 când am devenit adversari, dușmani. Când ne au ne-au luat din Foarte pericum. interesant această dezbatere cuciuca, și mai are loc. Foarte multe informații. Vă mulțumesc foarte mult. Ne despărțim de domnul Fota, domnul Diaconescu, domnul Dungaciu, domnul Chifu. Sigur, pentru moment le mulțumesc pentru această ediție specială. A fost extrem de urmărită nu doar în România, ci și la Chișinău și în Republica Moldova. Mai ales că timp de 23 de minute au căzut șapte, au fost coase de către rețeaua Moldova. Nu știu cum se numește acolo, Moldova Uh, A fost scoasă afară Mondo televiziunile, Cop. șapte televiziuni uh, uh, din Moldova, începând cu Publica, uh, cu Prime. Sper că, că nu ne dă nimeni de, de judecată. 20, da, și nu da, da, ne dă nimeni de judecată. oricum, dacă ne-am de chestia asta, să, Putem să, să continuăm. Putem să o continuăm. Da, dacă... dar o discutăm într-o altă emisiune în care venim cu de ce da, de ce nu, nu? Trebuie care sunt... Dar trebuie, trebuie discutată, sincer, cu argumentații, dar nu acum că mai am trei... Subiecte foarte importante care trebuie să revin Vreau să revin o secundă Și publicitate, că altfel stingem okay. lumina. Nu mai avem bani încasate. Avem a Publicitate.